101,9 Radio 1 Aschberg Jag ska ta upp ett mycket svårt eh, och allvarligt ämne idag. Vi ska tala om vad män är rädda för, nämligen. Och eh, till den ändan för att starta det här så har jag tagit in ett urval. Det är kanske inte är helt statistiskt korrekt och representativt. Det är i alla fall de ungdomar som råkar befinna sig här utanför. De som jobbar på med Radio 1, med det här programmet och med Sissis till exempel. Eh, Oscar, yes. det går jag med dig. vad är män rädda för? Män är framförallt rädda för att överhuvudtaget visa att de är rädda för någonting. Mm -hmm. vi frågade runt med den här på redaktionen och många verkar inte vara rädda för någonting eller ens har reflekterat över vad de är rädda för fast det är det första de säger spontant bara så här kastar ur sig för man vill ta upp jag sa också jag är inte rädd för det. vad är du rädd för då Ja, i varierande grad grejer men vad, i och för sig fobi är en sak det är ju något sjukligt Jag tror inte jag lider av så många sådana fo riktiga fobier men det är klart jag är rädd för de vanliga att det ska hända något med ungan eller sådana men det är inte det vi snackar om riktigt, vi snackar om rädslor alltså, som är på väg mot fobier. Mm. Ja, vad är det då då? Jag vet själv inte heller vad jag skulle vara rädd för i så fall Du är lika stödlig som alla Alla, alla är häftiga här Okej, okay, se, se här också Ja, ni blir inte av med mig Jag tror att många killar är rädda för att inte prestera sexuellt Ja, det kan mm. vara något Det tror jag Alltså att man tror, jag har pratat med ganska mycket snubbar, kompisar och folk jag bara har mött och sådär Så man har sagt att ja ah, men jag är rädd för att jag inte ska vara, att inte ska vara välutrustad, och så kommer fram till att det är, det är inte så många tjejer som bryr sig jättemycket om det, utan det är mest killar tror jag som tänker, det är ungefär som att tjejer tänker att alla killar gillar jättestora pattar liksom. Mm. det är ju väldigt individuellt vad man gillar så att jag tror att det är en onödig rädsla. Killa mm. ligger där det, det, det där är ju i och för sig mellan, vad heter det? A och hard place, vad fan heter det på svenska? Ja, lite för Gärnstäpp här. Pest eller cool, Pest det Pest cool. eller ja just det, just det, det kan man säga. Ja. Eh, en rädsla i sängen kan ju vara då att nej jävlar, det ska inte gå så satans fort. Man tror mm. att om man håller på att jucka på sig som i p i en timme så kommentanten får lite gött också. <laughs> de bästa tjejer tycker så kan ja, du inte men, bli men klar, säger, klar Det är den ena, och därför får ja. <laughs> killar sån här knep man tänker på spårvagnar eller något sånt där. Ja, var eller... det är Johan sa i morse, han tänker på sin... Kompis pappas håriga rygg. Ja, jag till exempel. <skratt> det är det ena. Det andra är då att man ska få slaker plötsligt när man ska. Ja. Ja. Mm. Så att det är klart, det är väl en rädsla att inte kunna prestera i sängen. Caroline? Ja, men jag tror lite det där om att visa känslor offentligt. Just, framförallt gråta offentligt tror jag många killar har svårt för. Jag, vet, jag har ju två bröder. Till exempel på begravningar och sånt. Det är liksom, jag började ju som en liten bebis så de sitter där och liksom verkligen håller, försöker hålla sig. Fast du ser på dem att det är ändå. Så aj, när det aj, trillar aj, ja. ut en tår, vad gör de då? Äh, låter den vara, <laughs> tror jag. Den ska lufttorka, men ja. det tar ju lång tid. Precis. För de vågar inte torka nej. av den riktigt. Nej, precis. För det är just den rörelsen avslöjar ju att äh, man har gråtit. Så, som var jag förut. Men mm. nu, efter ja, eftersom jag får tårar i ögonen varje gång kommer stråkar på tv, så, oh. så har jag slutat äh, död. Hundmatsreklam börjar du gråta. Så. Ja. <laughs> nej, inte, så känsliga är inte än. Det kanske kommer med åldern. Mm. Nej, nej. Yes, uh, jag tror att bland annat, alltså hetero-killar, om man får säga så, tror jag är ganska rädda för att, uh, vad ska man säga, kanske bli klassade som uh, homosexuella. Jaha. Uh -huh. Det tror jag är en stor rädsla. Okay. Uh, den här klassiska, nej, jag är inte bög. Eller, ja, jag är inte bög, men jag, jag tycker om böger. Jag, jag känner en bög. Liksom den här... Men de vill inte själva bli sätta som det? Lite uh -huh. så här, jag, jag är inte rasist för jag, jag har ju en granne som är från det och det landet, typ. Jag har ingen mot bögar men jag skulle inte vilja att min dotter gifte sig med en. Äh, eller en, det, var en med alla alla. det var inte så du är Det var inte så du Men med. Vänta, ska vi sammanfatta det här? Oscar, mm. rädda för att vara rädda för mm. något. Eller att det ska synas kanske va? Män ska vara starka och eh, självsäkra. Sissi prestera sexuellt. Mm. Mm. Caroline, vad sa du nu? Grina, gråta offentligt Ja, vissa känslor och gråta offentligt Vi tar det enkelt här, gråta mm. offentligt och att eh, eh, klassas som homosexuella, det är nenne mm. Okej, okay. detta är enligt era erfarenheter det som män är mest rädda för Okej, okay. ja. då släpper vi loss detektiven allmänheten och ser vad de har att säga, ni får troppa av här eller sitta kvar och göra som ni vill, nu talar jag med någon vem är där? Det är okej. Okay, hey. Okej, okay, ska vi ner radion för oss. Ja, det är bra. Har du jag var väldigt rädd. Jag, jag är 57 nu, va? Ja. ja. Men vi hade landställen kommer ihåg på det är väl 90-tal. Och jag trodde inte, så var jag överensam där alltså. Och då du... var jag en typ 30. Mörkrädd alltså. Ja, jag hade, och så hade jag ju två katter där ute och de hör ju allting. Och de, och de reagerar på minsta grej ja, bara? Ja, de spetsar i öronen och min fru tyckte jag var larvig för hon ensam där. Aha. en natt var det någon som röck i handtaget mm. och, och då var det en ekorre som höpp, hoppade på hand, äh, handtaget. Okej, okay. och vad trodde, ja. du att, vad trodde du att det var? Nej, det var ju mördare. Ja, ja. Oh, men hon för... är mer cool. Men, men nu är jag ingen mörkred alls. Du kan ja, gå rakt, ut, rakt ut, ut i skogen när du det är bäckmykt. Du måste lära dig att så var ensam på landet. Hallå. Ja. Och då, då strålsatte jag mig alltså. Stålsatte det. Ja. Mm. Nu går det bra. Okej. Okay. Ja. Och när och det knakar är stor, någonstans är det far, Då rör du som du. Men du när det knakar någonstans det, vinden tar i några grenar eller mössen springer in i, in i isoleringen i väggen och sådär, där det bekommer inte dig. Nej. Hade du något knep, Hade du något knep för att bli med ända, Jag var skiträdd ända upp till typ 30 alltså, Även när jag var barn Gick det bara över av sig själv eller? Ja Jag vet inte om uh, äh, Jag tvingade mig själv Fan åker, Nu får du sova över på landet ensam ja, ja. Och det visade <laughs> sig att det inte var så farligt Nej det var det inte Det var okay. ett fobier eller vad det heter ja, ja. Okej okay, åker, Tack så ja. du Tack för, Tack för ditt vittnesmål. Då tar vi Mats. Varsågod Mats. Tjena, tjena. tjena. Hallå, jag tror, jag tror att Sisse var inne på helt rätt grejer. Jag tror definitivt eh, gemensamma nämnaren på det, att killar är sexuell prestation. Uh, ja, det kanske är så. De, definitivt. Sen har jag eh, Jag var lite inne på han som tidigare här. Jag, jag kan hålla med honom lite om det där eh, att det är läskigt att sova för landet själv. Um, så jag vet inte jag, jag har lätt Jag, har, jag tror jag kan garantera att alla människor känner minst en person som har tagit en konstig historia. Är, ah, är det är det de Nej, det är spökhistorier. Nej, det bekommer. Nu ska inte jag sitta och spela tuff här. Jag sover ensam på landet. Eh, eh, och jag, men jag, I och med att jag inte tror på spöken. men jag vill killar som blir livrädda när någon börjar berätta spökhistorier. Det, jag begriper inte. Ja men det finns ju nästan alltid någon som känner någon som har varit med om någonting konstigt som inte går att förklara. Allt går att förklara. På alla de lägger, man, lägger man dem på, hö på höjd, på höjd ja. så blir det rätt många. Fan om det inte finns någonting som kan stöka med oss människor och det är det där nöjade jag lite grann för. Jag provade så på landet själv och det var så jävligt. <laughs> det här visar sig nu, nu är det uppe i två på två samtal. Killar som, alltså, då, då, en som fortfarande inte, du gör det inte än idag alltså. Alltså, på landet, menar jag. Ja. Nej, alltså, jag har gjort det en gång och jag, jag tror inte jag gör om det. Vad just, hände det ju... den natten? Ja, då hände egentligen ingenting. Jag, Nej, de just det. Jag var bara Det, det <laughs> hände ingenting. Det om, du, skulle, om, du skulle, tving, det. om du skulle tvinga dig att göra ett par gånger till så skulle det bara bli tråkigt och så skulle du sova gott. Jag får nog åka ut i det efter syfte tror ja. jag. till. gör det. <laughs> ja, det Okej, okay. tack Mats. Ja, ha det. Tack, hej. hej. Eh, då tar vi Jan. Varsågod, Jan. Ja. Jo, jag är alltså manlig rädd. Vad sa du? Manlig räddställning ska jag prata om. Jag har också haft lite sådana manliga räddställningar. Vad har du varit rädd för, Jan? Ja, jag har varit rädd om eh, dels min hälsosituation och dels lite andra saker också, va? Men hälsosituation är en annan sak Det är inte riktigt det jag menar För att om, man, om någon blir sjuk och man får något besked om Om man har sjukdomen Då blir man orolig och rädd Det är inte riktigt det vi talar om Och jag kan säga att vi generaliserar i grop Men vi talar om mäns rädslor Vad tror du är gemensamt för män? Ja, ja. Men då håller vi oss till Du har varit rädd för uh, uh, Din hälsosituation ja, som jag, har, som jag har läst, alltså, som ah, ja. säger år också här mm. Och nu vet jag inte riktigt, men... Ja, nu ska det bli bättre. Jag håller på att bli bättre nu, va? Men jag måste ju... Ja, vad ska man säga om det, va? Men det är som... Fans har vi allihopa. Jag har ju varit så här i flera år. Va? Jag måste bli bättre och Vet du vad, Jan? Då mm. önskar jag bara, den rädslan den förstår jag. Och det tror jag drabbar precis alla. Eh, inte bara män för övrigt. Att man är orolig om man inte har haft hälsan. Eh, Jan, ja. krya på dig för fars. Och trevlig helg. Tack! Ja, Okej, okay, hej. hej då. Eh, då ska vi se. Då har vi Jarry med. Ja. Jari. är ja, det uh, du rädslor idag, det är uh, en tråkig ämne, men jag har uh, några. Ja, vilka var ju du just rädd för? Som jag kan förklara. Ja. ja Förutom just... polisen då, ja. Nej, det är en uh, naturlig rädsla som alla borde ha, men Sissi mm. uh, Wallin är ju en uh, väldigt uh, skrämmande uh, person, liksom. Jaha. Eh, för många killar då, eh, samt andra feminister och fruar- och speciellt deras vännernas stängt tankegångar om eh, det, hennes eh, förhållande och sånt. Mm, mm. Det tror jag är en stor rädsla man har där. Rädsla för kvinnor. Många män är i, rädda för starka kvinnor. Kvinnor så där eh, i en person, men eh, kvinnor i grupp eh, kan orsaka- så pass stora skavankar i livet så det Man får vara försiktig med sätten där och hålla med hela tiden. Aha. Okej, okay, då har vi och fått sen, exempel på en grej till. Ja, sen har jag det där äh, då. Det är en annan grej va, när man är ung va, och ja. tonåring och så där och ska då prestera lite grann, vad som man säger. Så kan det bli lite snabba ryck och så. Men, mm. äh, det går över äh, med åldern och... Äh, Sen kan man alltid få äh, fylla lite grann ja. för det. Så kommer man inte... I ja, det, vet man direkt efter. Ja, det, det är säkert så. Du är inne på sexuell prestation där. Men, ja. men det du är rädd för, det är starka kvinnor alltså? Nej, ja, inte starka kvinnor utan deras vänner mest. Va? För, äh, äh, starka kvinnor är inget problem. För de bryr sig inte så mycket vad väninnan tycker. Va? Men äh, lite... Äh, mindre intelligenta tjejer de uh, måste fråga sina vänner för uh, eller efter varenda prestation om det gick bra nu. Okej okay, Jari, nu räcker det. Det, det räcker. Det, det räcker. Tack. Inger, varsågod Inger. Ja, hej. Känner du. Vad fort det gick. Hej, Robban. Ja, det och... sa flickan, ja. Mm. Ja, och stickan. Uh, jag glöm, är han, vem är det? Vem är stickan? Det är en kille som ringer ibland. Inger, vad vill du säga? Jo, jag, jag ville tala med dig om helt otroliga program. Och jag tycker, eh, i tvn... Där... Vi pr pratar vi om mäns rädslor nu, Inger? Nej, men jag talar om alla möjliga rädslor. Alltså, uh -huh. de som anlitar en människa för att de ska... Eh, ta reda på övernaturliga ting. Men det är bara Ett trams. Eller något. Det kan ju vara både kvinnor och män. Ja men det är bara trams. Ja men visst är det konstigt ja, ja. Att, att människor... Födkrok. Att, det är en födkrok för charlataner. Ja men jag tycker det är förfärligt. Det är helt otroligt. Jag har sett programmen några gånger. Men hur kopplar det här till rädsla då? Till mäns rädsla? Ja men de anställer ju, det är både män och kvinnor som bor i olika, på olika ställen. Olika, det är de, både män och kvinnor som anställer sådana här människor. Och så har de någon apparat som de sätter upp och mm. de, de ska ta reda på handlar och grejer. Mm. <laughs> Så jag tycker jag kunde ringa in om det. Och ja, det har du gjort nu. Jag är din mening Robert, kära vän. Min mening? Ja. Ja, men det har jag sagt. Det där är bara ja, trams. Ja, sa det. Det är trams. Inger, tack så bra. De tjänar fan massa pengar. Kom, hej, på. hej. 0211 1213 kan ni ringa. Vi talar om mäns rädslor. Vad är det specifikt för dem? Har vi exempel på det? Går de att bekämpa? Och i så fall hur? Det här är Aschberg på 1,9 Radio 1. 101,9, radio 1. Ashburn. Män, eh, män är rädda för en massa saker. Vi talar om mäns rädslor och jag har bett detektiven allmänheten att beskriva dem. Eh, vilka är de vanligaste sexuella problem, det vill säga rädsla för att inte kunna prestera sexuellt. Det verkar vara vanligt. Men två män har ringt in och sagt att de inte. en hade kommit över det, men de hade vågat inte sova ensamma ute på sina respektive sommarställen. Eh, då ska vi höra med Ingvar. Varsågod, Ingvar. Ja, hörru. Ja, hej. Ja. Hörru, jag är 86 år snart, va? Ja. ja och för ungefär 10 år sedan så så eh, börjar jag på att eh, få sådana trotsatta cancer va? Ja det är en tråkig sjukdom, det är Sveriges vanligaste cancerform. Ja den är inte rolig alltså. Här. Ja. Jo, jag kommer iväg till en, en kvinnlig läkare här mm. och eh, hon sa det att eh, ja du sa hon. du är så pass gammal här så att vi får sätta in lite, vi måste sätta in en kraftåtgärd här på den där för att det har gått ganska långt alltså Okej. Okay. Och hon satt in under kraftåtgärderna här så att eh, jag har nu får eh, en gång i halvåret gå till henne och undersökas om det fungerar eller ej här. Ja. Och, och eh, det fungerar för tillfället här. Men mitt problem är ju det att jag kan ju inte fungera sexuellt. Alltså. Nej, det är ju tyvärr. –vanligt bland de som kommer under behandling för prostata eh, –Jo, det är cancer. ett jätteproblem. Och jag såg till henne att eh, jag vill, finns det finns inga grejer att jag kan få pröva allt så här. Och jag har prövat ett par olika saker, men ingen av dem fungerar alltså. Och det här är ett jävla bekymmer alltså helt enkelt här. För att eh, jag känner en jävla åtrå i väldigt många sammanhang här. Och eh, jag kan inte få något uttal för det helt enkelt här. Nej, jag förstår det. Så, så är läget alltså här va. Och jag bara frågar mig hur ska man kunna fungera. Utan detta här ska man övergå och, och uh, fungera som kvinna på något sätt. Men det vill jag inte göra alltså. Att det har ett, det, tidigare har det varit en, en, en väldigt uh, bra modell. alltså här. Då. Mm. Det där du ska jag säga, nu kommer jag på en sak jag är rädd för. Det är att drabbas av de problem som du tyvärr har drabbats av. Så är det. Eh, ja. och jag, eh, det kommer jag förmodligen göra förr eller senare om jag får leva så länge därför att blir man, kommer man upp i 80-årsåldern då får nästan alla män någon form av besvär eller tumör eller något i prostatan sen kan ja. det vara mer eller mindre aggressiv men så är det tyvärr ja tyvärr är det så ja. alltså, och, men det värsta är alltså att min, min längtan efter kvinnor har inte försvunnit för nej jag förstår det Det, det, det, det är där det är problemet sitter. Alltså. Ja, det måste kännas väldigt, väldigt frustrerande. Ja, det stämmer precis vad du säger. Så. Ja. Så jag har, jag har ingen lösning alltså. Nej. Men det är väl inte, okej okay, jag förstår det är för jävligt helt enkelt, mm. mycket frustrerande men du är tvungen ändå att genomgå de här behandlingarna därför att jag gissar att livet är oh ja. trots allt. Ja, jag har frågat henne kan vi inte sluta, nej säger hon, det här måste fortsätta till du dör alltså säger hon här, mm. det för att det kan uppstå ändå i alla fall alltså. Mm. Mm. ja. Ja det är väldigt tråkigt Du sitter redan i det Jag är rädd för att hamna där du är Och det tror ja. jag inte heller Det tror jag också är en rädsla hos män Som är i en begynnande ja. ålderdom i alla fall Ja jo, så är livet ja. tror jag. Ja. Tack ska du ha för samtalet Tack ska du ha själv Hej Hej. då har vi Jesper med Varsågod Jesper Ja det är två grejer faktiskt ja. En är att, att inte vara rädd Rädd för att inte vara rädd, eller vad? Nu hänger jag ja, inte med. Ja, precis. Jag är en person, jag är ju totalt orädd av mig. Är det det? Menar, ja. du, inte, menar du inte så här, att du är rädd för att bli rädd för något? Nej. Uh -huh. jag, jag är rädd för att jag aldrig blir rädd. För att jag utsätter mig ibland på extrem fara bara för att jag inte är rädd. Jaha, okej. Okay. Men du är så pass, så pass sjukdomsinsikt, eller ska vi kalla det, att du ändå är rädd för att du gör de här grejerna. Men jag kommer på det efteråt. Okej. Okay. Och sen äh, att, sve, äh, att svika. Rädd för att svika äh, ja, nära och kära, eller? Ja, precis. Det är jag är rädd för. Genom att jag har väldigt, blev väldigt sviken som barn själv mm. så man har jag ansträngt mig till det yttersta att aldrig svika. Eh, säger man, och så jag, när jag inte lyckas nå upp till det jag har lovat eller det jag har planerat mm. så, så, så, så, så, så, så mår jag riktigt dåligt. Ja, det kan jag eh, förstå. Så att, så, så, man, men det är om de två grejerna. att Jag är man en jag har gjort uh, värsta galenskaperna galenskaper, galens grejer. Men så, man, sen är jag aldrig rädd och sen säger man, shit. Om det här har gått illa, då har det varit kört. Ja, ja, ja. Eh, säger man, eh, jag är i huvudet. Men det där får du göra något då. så du slutar utsätta dig för sina risker hela tiden. Ja, det har, det, det har jag gjort. Nu har jag hamnat i fem år sedan sista jag gjorde. Okay. Eh, nu har jag om sen helt år och hållet. Nu gör jag inga, så säger man. Då behöver du inte vara rädd för det i alla fall. <laughs> Nej, men jo, det för det har jag, jag vill ju fortfarande. Jag, jag vill fortfarande ha den här relintiklarna som jag fick innan. Det får jag inte längre. Nej. Så att som man... Men nu är det intelligensen som ser till att man inte utsätter för sig för det. Men det har ju inte med att, jag är, att man är rädd för det. Utan man är rädd för att jag vet att jag, jag har ingen gräns. Jag kan gå så pass långt så att man riskerar livhanken. Ja, ja. Så du har slutat med det. Det var skönt att höra. Tack för samtalet. Ja. Okay. hej. Då har vi Fredrik. Varsågod, Fredrik. Tack för det, Bobben. Jag är rädd för tre saker. Mm. Eh, som det ena är att jag är så fruktad så jävla jag rädd för spinnar. Jag kan inte se dem. Alltså, håriga benen och jag måste titta bort på tvn. När jag fångar på. Är det så, pass, Johan? Ja, det är så allvarligt. Jag, det Jag inte som en liten, liten flask spindlar på sommaren. Vet du. Utan nej, så fan. Jag, det är obehagligt. Nästa grej? Nästa grej är hyrrädsla. Det jag, alltså jag har riktigt som förbi liksom ja. jag, jag har ändå varit upp i för ton men det har inte gått över så jag räcker upp på en steg bara ett par meter Börja dra i bena va? Bakom ja, knäna Ja och jag kallsvettas och jag mm. får järklappning riktigt så Ja, så, så där har jag haft förut men jag har tvingat mig upp på höjder och då har det blivit lite bättre faktiskt ja, ja. Det där med spindlarna Nej, jag... kan du gå i sån här kognitiv beteendeterapi för, jag, det, det kan faktiskt hjälpa Nej, jag är inte fan om det går på mig. Tredje <laughs> är... grejen. Tredje grejen, jag är inte rädd för, för att de är feminister att de är lika Nej, men jag är rädd att de, deras tankar, att de är så på män att vi är svin, alltså det finns, att om en man gör fel så är alla män svin, det är jag rädd för. Att bli klassad som eh, ja, typ det, våldtäktsman det, det, eller kvinnomisshandlare ja, bara för att ja, du är man. Ja, är, är riktigt sådär, är odjur alltså. Men, ja, ja, ja. Då brukar de ha ett samsvar att det höger de man till exempel. kan att de försvarar sig, hon är ute där Men det är jag tror att många män är... det är här laget män är rädda för dominanta kvinnor. Jag tror det. Många män är rädda för starka kvinnor. Det förstår inte jag. Det tror jag inte att jag har varit i alla fall. Nej men jag tror att det är många rädda. Att män är bara så här macho. Va? Och som den här alfahonen var så stor och stark. Och var inte för komma en kvinna. Fredrik av ja, det jag hör, jag är verkligen ingen jävla eh, frågelåda eller expert på något men, ja. men det där med spindlarna får du ta tag i för det är så irrationellt, det vet du T tack för ja. samtalet, nu ska vi ha nyheter tack sådär trevlig helg, trevlig helg. Trevlig helg. Hej. vi tar nyheter nu, fortsätt ringa vi talar om mäns rädslor det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vad är män rädda för? Om vi generaliserar lite grann. Vad är det som eh, många män är rädda för? Är det för att inte kunna prestera sexuellt? Ja, det har flera svarat. Men det finns det en och annan, ett par stycken till som har ringt. De är så pass mörkrädda att de inte vågar sova över ensamma på sina sommar, eh, vid sina sommarstugor. Eh, då tar vi Elisabeth. Varsågod Elisabeth. Ja, hej hej. Hej. Ja, jag tror att de flesta män, så gott som mm. ja nästan alla, är väldigt rädda att visa känslan är ett beroende. Himlans reda för att visa det. Ja, mm -hmm. och då och med det så tror de att kvinnan uppfattar dem som svaga. Eller, Ja, svaga, ja. eller vad? E, framförallt ja, kan man märka att eh, eh, så fort en kvinna får en komplimang. Mm. Så kan det är också av kvinnan uppfattas som något annat om mannen då i sin tur får fel signal, hon uppfattar honom som uh, ja, eller vad ja, ja. Uh, eller död rent av fjansig mm. det är också beroende på hur kvinnor bemöter män som ger dem komplimanger på ett friskt, sunt sätt, naturligtvis ja, ja, ja. Uh, och uh, det är väl det känslomässigt, beroende Inför en kvinna, det är det ena. Det andra är att eh, eh, berätta sina, om sina svagheter eller våga gråta inför en kvinna. Ja, det är flera som har sagt. Ja. Alltså, detta det är de grunderna. För kvinnor är inte så tuffa eh, som män tror. Det Vi vill inte. Sina. Ibland är de tuffare. Ja, till och med det. Och jag själv är ju anti. Jag är alltså, jag är emot Jag är antifeminist så att säga. Aha. Men för den delen betyder det inte att jag är svag. Nej, nej. Nej, nej. nej. Så att jag är den varianten av Leolinen, va? Som Aha. skyddar sitt. Är kvinnlig. Manden, ja. Okej. Okay. Och, och även. Jag vill ha den starka mannen. Du vill ha det. Ja. Men ändå inte eh, dumtuff. Du vill ha den starke mannen som är känslomässigt beroende av dig. Känslomässigt våga Vaga visa. Samtidigt är inte svag. Nej, nej. Nej? Det är en god cigarr du letar efter. Håll upp mig. med. Det är en god cigarr du letar efter, sa jag. Ja, ungefär. Ja. ja. <laughs> Okej, okay, Elisabeth. Så, då, det var det jag hade att säga. Ja. Okej, okay, tack så idag. Tackar. Hej. Då tar vi Katty. Varsågod Katti? Ja, hej. Äm, jo, jag tänkte faktiskt säga att jag höll med föregående äh, inringare här. Elisabeth var det. Mm. Äh, fram tills hon kom till antifeminist. ja, jag visste då, att det skulle skruva. <laughs> skruv. Mm. Ähm, så att det lät ju liksom faktiskt som att hon var emot. Äh, ja normerna så här, det var det jag skulle prata om, just eh, det som många har nämnt, att det här att män eh, inte vågar visa känslor och svaga och det här. Eh, så jag backar tillbaka perspektivet lite liksom, eh, Som jag inte kan säga från min personliga erfarenhet som man, eftersom jag inte är det. Nej, nej. Eh, utan istället på eh, hur normerna, det är de i grund och botten som eh, negativa både för eh, kvinnor och män. Fast på lite olika sätt, men ändå samma på vissa. Men Det är så, samhällets fel, alltså. Eller vad då? Eh, ja, alltså, om man säger så här. Eh, både killar och tjejer har eh, krav på sig då, från normerna. Mm. Mm. Eh, men jag, tror, jag känner att tjejer har mer krav, mm. medan killar har mer eh, rädsla för att inte tillhöra normen. Det, det är liksom mer rädsla för att hamna utanför när jag ska visa sig och tjäna det. du säger utanför. är att kvinnor är mer påverkbara av normerna då, men är mer självständiga i förhållande till normerna. Ja, alltså ähm, kvinnor det är liksom all reklam och smink och allt skit och sånt här Det är de lätt mer lätt påverkade än män för du har ju en jävla massa reklam för det som traditionellt har äh, ansetts vara manliga saker. Äh, hur menar du då? Jo, jag menar att det görs en jävla massa reklam för Nej. saker som, som anses enligt normerna vara manliga och som faktiskt riktar sig mest till män. Ja, ja. Om du tar bilar, vinterdäck, du kan ta eh, inte minst rakgrejer och kosmetikaindustrin har ju kommit på att de kan ju sälja en massa krämer och skit till män också. Jo, en del män går på det där. Men ofta är det också sälj grejer med sig liksom. Det, ja, det, det men att... du säger att tjejer är mer lättpåverkade. Nej, det nej, inte Det säger att de, du att visst. De hela vill påverka tjejer mer. Uh -huh. Och det är det vi måste sträva emot. Likadant som killar måste sträva emot. Att det här, jag tror att det är mycket mer grabbighet. Och att det påverkar att de måste... Ja, att om någon kanske känner att... Men jag är nog feminist här och är kille. Inte vågar säga det på kaffehasten. Ja. Är det att så vanligt Då? Att en kille som kallar sig feminist inte vågar säga det. Ja, absolut. Jaha. Jajaja. Det är nog. det nog. Jag kan inte säga det liksom, för de som inte är uttalade feminister då. Men eh, jag har liksom hört killar som stolt har berättat att ja, ah, vet ni vad, idag berättade jag på jobbet att jag liksom, eh, inte tycker om att vi har den här lättklöda fisken uppsatt liksom så här. Mm. Och så att det är liksom en ja, en typ en sånt här var det. Mm. Eh, och eh, han kände att det var väldigt väldigt jobbigt och liksom att men de andra det var ju liksom inte så ja han blev inte liksom jag de, de andra tänkte till. Ja ja. Så. Du mm? det är samhällets fel. Det är där vi hamnar. <laughs> Allt är som fel Ja, det är bra. Tack så rå. <laughs> eh, då ska vi se. Då har vi Bob med oss. Varsågod Bob. Jo ja, hej. Hej på dig. Jo, jag tänkte bara säga en sak som verkar lite vettigt i alla fall. Jaha, vi får väl se. Jaha, du får väl höra nu då. Jo, det är så här. Det värsta är för en man att vara ensam. Jaha. Och inte ha någon. Mm. Det är kanske inte är så kul för ensamma kvinnor heller, men... Nej, nej, men nu pratar vi väl om män. En... Absolut, absolut. Ja, det tror jag för att jag är så. Menar du det? Hur ja. Läng hur länge har det varit så då, Bob? Jo, jag har varit det nästan i tre år nu sen min sambo dog. Ja, jag beklagar. Vad tråkigt, tror du? Ja, så att... Och så missade jag jobbet och sex innan. Jag jobbar i branschhälls. Ja, ja. I renhållningen? Nej, på Nej. elektronik. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ute i Hässelby. Okej. Okay. Så, så att, är du nu ens arbetslös och ensam? Det låter inte eh, så väldigt livat. Nej, och sen då har jag ju två tyckor då, då. Eller jag har till den ena och sen pappa till den andra då. då. Ja. Men eh, de bryr sig inte så mycket. Okej, okay, de har ju sitt och små barn och så vidare då. då. Mm, mm. Men ändå, man hör dem ja, kanske en gång var tredje månad eller någonting. Och de bor här i stan? Ja, och jag bor i mm. Så att det, det är inte roligt liksom att sitta ensam. En, för att alla försvann så fort jag blev arbetslös. Ja. Då försvann alla, då, då blev man noll. Alltså menar du det? Men även inte bara sådana som du kände via jobbet och sådär, utan eh, gamla Nä, bekanta då. också? Ja, i de mån man hade då. då liksom. Men du, Bob... Ja. Bob. En bekant då, då från Rangshälst eller en arbetskompis då som mm. heter Tobe. Ja. Och det är bara han och jag som håller kontakt då liksom. Aha. Som har ställt upp med mig då. Men du Bob måste inte du ta och och försöka bryta den där isoleringen och komma ut lite grann. Ja jag har ju fått igenom Arbetsförmedlingen nu och så nu jobbar jag ju på i Spånga då då. Mm. I Okej. Okay. Men det är inte så roligt heller. Jag har ju utbildat, jag kan ju it och så vidare då, då och mm. kan hålla på men jag blir ju bli gammal då. Ja, ja, ja. Fy då då, jag är över 60 nu alltså. Ja, men du, jag tänkte du kanske måste försöka bryta isoleringen hitta, inte vet jag, det låter så larvigt när man säger, men hitta någon förening eller har du någon hobby, eller vet någonting. Ja, men nu är det jag är men det kan och, man väl ja. leva med? Jo visst kan man göra det. det och det är det jag ju gjort också i och för sig. Sedan mm. Nästan fyra år tillbaka. Ja. Så att det, det är ju ingen nyhet så då. Men sen har man kör, cool och börja bli gammal. Man orkar inte hålla på liksom. Man börjar känna liksom. Och det börjar ju bli rädd som ni säger. Liksom för allting och döden och. Mm. Det är inte roligt liksom va? Nej. Och sen när ingen ringer på dön, eller ingen som ringer, eller någonting. Och ja, det blir lite konstigt, alltså. Men jag tänkte det var ett jättebra ämne ni tog upp, idag ha, ja, ja. Du, stort tack för ditt samtal. Jag hoppas att eh, det ljusnar lite grann för dig så småningom. Ja, jag ska försöka här nu. Men jag har inte jobbat så länge där borta nu och Spånga i Eriks Nej. Men eh, det kan ju hända att man kan. Men ut, försök gå ut och rör på dig på fritiden också lite grann. Jo, ja, jag ska väl försöka det. Gör det Bob, lycka till. Tack för ditt samtal. Ja, tack själv. Då. Tack, hej då. Mm, hej. Eh, vi tar en kort paus, fortsätt ringa. Vi talar om mäns rädslor. Bob, han kände sig ensam, blev arbetslös. Hans kvinna gick bort för några år sedan. Det är klart som fan att man sitter och är rädd för vad som ska hända med livet. 0211-1213 kan ni ringa. Vi plockar upp samtal i pausen. Där är Ashbaj på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1, 1. 1. Ashbaj. Män som är ledsna och rädda. Den talar vi om idag. Vad är man rädda för? Finns det några rationella skäl att vara rädd för det ena eller det andra? Och om man lider av en fobi, vad kan, man göra? vad kan man göra åt det? Nu kopplar jag in Janne. Varsågod Janne. Ja, tjena. Jo, det är ingen som har tagit upp det så jag tar väl upp det idag. Det är väl oftast män som ska på krogen som har smålat järn för att våga ta kontakt med motsatta könet. Det är blyghet vi talar om alltså. Ja, det är, det är en rädsla att bli nobbar när man ska upp och dansa och sådär. Mm, mm. Och då liksom eh, mildrar man effekten om man har tagit lite alkohol. Då. Sen, har du själv och, gjort så? Förlåt? Har du själv gjort så? Ja, alltid. De har ju fan gå ut och dansa nykterna. Aldrig livet. Men livet. Det kan ju gå över en gräns här, där man luktar som något jävla eh, gammalt bränneri. Ja, man, man får ju passa så det inte blir för mycket. Då får man ju alltid nobben. Utan man måste ju hålla sig på en uh, hyfsad uh, nivå. Det, början mm. på kvällen går det bra. Men sent på kvällen, om man inte har fått tag på någonting, då, då, då, då är det ju nobben oftast. Alltså, mm. Då blir det för mycket för västern. Sen tänkte jag liksom längre tillbaka i tiden, när folk var ute och jagade och grejer mm. för brödfödan. Då var det ju många som eh, tog eh, brännvin för, för allting om de nästan skulle göra på att ja, överleva. Men, eh, sen en sak som jag personligen alltid var varit rädd för, och det är krig. Ja, det men det tror jag nästan... Det räknar jag nästan inte, för det är alla människor. Det är oftast män som, blir ut, som åker ut i krig va? Ja det är det, men det är numera oftast civila som skadas och dör i krig. Ja jo, men när jag låg i lumpen då, 68-69, då var det ju Tjeckienkrisen precis när jag hade ryckt in. Alltså. Ja ja, tänkte, ja Det är det första man råkar ut, för nu ska man vinka. Alltså. Det var ju ja, rött alltså, det var ju hög beredskap va? Ja ja så att vi, vi tänkte hopp det är det första 19-åring då som man var mm. det var en sovjetisk invasion av Tjeckoslovakien Ja precis, precis. så mm. då var man lite i så tänkte jag liksom lite Tankar, Okej, okay. mina föräldrar var med om krig. Då behöver ju min generation också få vara med om det. Men det slutar ju lyckligt som tur var. Men ja, det, det slutar ju lyckligt... inte... Ja, för Sverige. Det slutar ju inte helt lyckligt för folket ja, för i Tjeckoslovakien. De fick nej, ju utstå många års nej. fortsatt förtryck. Ja. Men det var varit ingen fortsatt. Men det är fortfarande man ju... Är man ju eller är i alla fall orolig för såna jävla katastrofer då Japan senast med kärnkraftverk och skit alltså mm. den, där, den, den är konstant hos mig med att det ska hända någon såna här enorma jävla olyckor ja. men det är inget speciellt manligt det är även kvinnor så att ja. det är svårt att hitta på något speciellt. Ja men det där man. med att du måste ta några järn för att och våga bjuda upp det kanske är manligt. Ja det är manligt. Okej, <laughs> ja. tack så idag. Tack hej. hej. Då tar vi en Johanna varsågod Johanna. Hallå? Hej. Hej. Jag tänker att första måste det vara att få barn i en ovetenskap. <skratt> Utan att man vet om det. Jag känner två killar som långt långt när barnen har varit vuxna har de fått reda på att de har varit fäder. Ja men det kan ju finnas hundra som man inte vet om. Ja, kanske två Ja, fast det undrar jag om en går och tänker på på det viset. <skratt> men jag tänker bara om det skulle vara ett Så skulle du tänka på att du kanske hörde hundra barn på bygden? Ja. Som du inte känner till? Ja. Det du antyder nu är att det, är många, att det finns många såna så kallade löskerkvinnor där ute. Nej. Det det. Eller många kvinnor som... Alltså jag, jag måste säga att jag tycker det är konstigt med kvinnor som blir med barn och så säger de ingenting till den som är fadern. Jo, fast eller... Ja, inga i par skäl ingen inga där. Men det kan ju vara att jag inte vet vem rätta pappan är eller någonting så. Ja. Så kan det också vara i och för sig, men det ja. går ju att utreda. Jag tänker ja. också för barnens skull va. Absolut. Mm. Men ja, när det, det jag tänkte. Okej. Okay. Um, ja, Tack så då. Tack. Tack. Tack. Hej. Filip, varsågod Filip. Hej så bra. Jag kommer jag, kanske med en trivial saker. Jag vet inte. Vi gör ju Jag för fiskar. För fiskar? Ja precis, halva min familj. Börren, pappa och eh, kommer från USA. Ja. Och eh, min släkta bor i Florida. Mm. och sen jag var liten då, eller när jag kom dit eller ja, jag har alltid varit där liksom, men äh, och simmade första gången typ jag var 5-6 år mm. med pappa och farfar mm. så du vet det finns mycket fisk där, mycket myskofisk mycket vi har här i Sverige mm. mycket färgglada fiskar och mycket som man kan vet om mm. och första gången det hände så var jag jag, ja, jag såg inte vad det var men det var någonting som naffade mig på benen och liksom betet igen och jag såg Jag såg att det var en grön pisk, någonting. Mm. Ja, jag, var, jag, jag, jag minns inte exakt hur det var, jag minns pappa berättade bara att jag var så lyrad och skrek och sådana så. Hur länge sedan är detta? Jag är 28, så att vad blir det? Det är 21 år sedan, 22 år sedan. <laughs> Men vågar du bada här då, ut, säg, svensk sommar, ute i skärgården? Nej, det gör jag inte, för att jag är gärna två gånger till i Miami då, eller även i The Glades då. Ja. Jag blev, en gång när jag var då 13, då, det var, då blev jag biten, alltså det mer remot mera det är, men var det var så en liten minichirk som bet mig i benet rejält. Så. En, en, en sån här pyttehaj alltså? Ja, precis. Men det ändå, liksom, det jag såg den när den kom, inte, inte som du vet filmen hajen, men ändå, att den liksom, ja... Och när jag var typ en meter från mig så... men du, det är här, om man, om man tänker på det lite praktiskt förnuftigt där i, i ja. de här träskmarkerna där i finns ju alligatorer eller om det är krokodil ja, eller vad fan det nu är men, men, så där ska man nog se upp var man sätter ner sin kropp i vattnet men just. här abborre och jädda och gös men och det som är så ologiskt är liksom när jag åker nu ner till Miami och runt omkring, <coughs> i och med att det ser så klart vatten så ser man ju allting nästan. Mm. <coughs> men, så jag borde ju inte vara rädd nu liksom. Men alltid när jag är hemma, inte hemma men när jag är i Miami idag, jag simmar nästan aldrig i havet i Atlanta. Jag simmar i poolen som de har. <coughs> men... Här är ändå för att vattnet här i Sverige, i sjöar, sjöar ser man ju ingenting. Nej, det brukar vara brunt av humus i insjöarna. Ja, mm. ja det är döden som jag hoppar in. Ja, liksom, det går bara egentligen. Jag har varit på fester och sånt och det har sommarställt ute i skärgården och sådana saker. Jag går inte i vatten i Sverige. Och liksom det är, ja. Sjövån är faktiskt kbt här. Men... Ja, det ska du nog göra för det är en upplevelse att bada. Jag brukar faktiskt stoppa med nästan året om, men då är jag inte i så länge som någon fisk. Jag vill hinner komma och bita med. Det ska säga. Det är snabbt ja, det är men... i, snabbt upp. Men, men i Sverige att, det där mörkret. Du ser inte vad som finns under ytan, liksom. Fast mörker är... Ja. Nej, nej, jag vet. Det är lite ja. som att med, man med gå ut i skogen när det är svart. Ja ja, gud. Ingen problem. Nej, det hade tre gånger så jag bli biten av fisk liksom. Ja, men du måste ju gå till någon sån där KBT-människa. Ja, jag får göra det. Lycka till, tack. Ja, till hej. Då tar vi Bessy, varsågod Bessy. Ja, hej gubben. Tjena, du? Det var ett tag sedan. Ja, det var det säkert. Ja, först vill jag hälsa till Jari. Alltså, vad Jari menar tror jag. Han är inte rädd för starka kvinnor. Han är rädd för att bli lämnad av en stark kvinna. Det kan vara så, ja. Det är det jag tror. Ja, det är möjligt. Och vad, och vad jag vill säga det är att jag tror att killar är rädda för att inte behövas. Mm. För det är ju lite sexigt att rädda kvinnor och skydda och rädda kvinnor, fråga brandmännen. Aha. Det anses ju väldigt sexigt att vara brandman. Ja, många kvinnor tycker det va? Ja, det sägs att alla brudat händer på brandmän. Ja, det, det, jag vet inte. Det kanske är så. Men, men då har du ju vänt på det lite. Alltså, det, det du talar om, det skulle ju vara så att brandmännen vill känna sig behövda. Och det är de ju förvisso. Ja, det kan ju vara att de har lite sån här hjältekomplex att det är därför de har blivit brandmän. Det vet man ju inte. Nej, nej, nej. Men jag tror att killar vill behövas. Så om man liksom säger att jag behöver inte dig, då känner sig en kille jävligt ensam och övergiven. Det är min gissning. Så kan det vara. Ja. Okej. Okej. Tack så du Vi talar om vad män är rädda för här. Och nu börjar det komma fram både det ena och det andra. Fiskfobi. Det gissar jag att det är ganska ovanligt bland män. Åtminstone så till den milda grad som Filip som berättade om. Att inte kunna prestera sexuellt, men ensamhet. Alltså det är ju inte någon konstig, konstig rädsla egentligen. Den tror jag snarare att alla människor är rädda för. Att bli helt ensamma och isolerade. Det gäller förmodligen, eller jag är ganska övertygad om, det gäller också kvinnor men som har levt ett liv där de, speciellt där de har blivit rätt så kanske om omhändertagna av sina fruar här har anledning att vara rädda för detta. Vi ska ha nyheter. Ni kan fortsätta ringa om mäns rädslor. Det ska vi ägna en halvtimme till åt ungefär innan vi får in dagens gäst som heter Olof Rölander och är sån här mental tränare, coach. Han som menar att... Ja, det går att lösa allting om man tänker rätt. Hans devis är det blir alltid som man tänkt sig. Men vi fortsätter snacka om rädslor en halvtimme till. Numret till 0211 1213. Det är bara att ringa på. Ni lyssnar på Aspberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aspberg. Vad är män rädda för? Och nu målar vi med bred pensel... Män är såklart rädda för olika saker. Men vad är vanliga rädslor hos män? Nu ska vi fråga Ulf. Varsågod, Ulf. Ulf! Hallå. Ja. Han känner, han känner. Du har det? Jo, jag tänkte säga det. Kvinnan övergår i mannens förstånd. Det sägs så, ja. Ja, det har alltid varit så. Det har, allt, allt det här. Kvinnan, det som lever idag i inte min generation i alla fall eh, har ju blivit betydligt tuffare mm. och eh, de är alltså mer självständiga ja. och jag har träffat väldigt många då som lever ensamma av sina barn och jag funderar på det där lite grann eh, jag tror det är så att, att eh, det, det blir en konfrontation eh, det har ju alltid varit så långt tillbaka i tiden att mannen har stått för det mesta Se till att det har funnits mat på bordet och hela den här biten var Idag klarar, klarar sig kvinnan bättre va. Och, och hon har blivit betydligt starkare. Och det gör att mannen har en mindre betydelse. Eh, och det gör i sin tur att hans roll försvinner som man. Eh, jag tänker på en man i byrålådan. Mm. Eh, och det gör då att... att eh, Eller att man eh, skaffar sig någon form av älskare någon annanstans. Mm. Men inte har ett förhållande. Mm. Och det är en jävla tråkig utveckling. Jag har varit på flera ställen där, där kvinnan har alltså levt ensam. Eh, som eh, socialt sett har haft otroligt fint. Mm. Men, men just att de lever ensamma. Och då undrar man genast vad mannen är med i bilden. Men eh, i de fallen i alla fall så har kvinnan varit otroligt stark och hon har gjort allt för dessa barn. Mm. Eh, och jag tror att det här är en, en orolig utveckling. Vad är, eh. vad är faran med den? Ja, faran är det att det kommer bli att det kommer bli mera, mera, eh, mera vad heter det, äktenskap som, som kommer att brista. Mm, mm. Eh, på grund av att, att man har två olika viljor va och det, där har man, man går tillbaks långt i till tiden så, så var det ju så att även små småpetitesser så småningom löser sig och det växte man starkare ihop va mm. eh, Men två viljor måste man väl kunna leva med Ja precis, men förutsättningen är ju det för att, man, att någon, någon Utav dessa viljor måste på något sätt acceptera den andra viljan. Så det blir en harmoni va? Ja det men, det, men det, det, det måste väl variera då. Därför att om det är alltid en som bestämmer så blir, kan det ju ta en enda med förskräckelse. Ja precis och då blir det alltså skilsmässa. Ja. Jag menar små, små saker som man börjar bråka om. Det är så jävla lätt att skilja sig då va? Mm. Uh, det kunde man inte förr. Mm. Men det var på... väl tragiskt det med att det kunde. Jag vet, det är på, det är, ja men Robert det är på, på och ont. Ja, ja. Uh, men jag, jag kan rekommendera alla dessa män som, som du har ringt som har haft det här problemet och uh, lever ensamma. att uh, Förut fanns det någon som heter Galejan, jag vet inte om det existerar. Men lär sig dansa, gå ut. Och dansa på gammeldans där det inte förekommer fylla och sånt. Mm, mm. Så tror jag säkert att man kan träffa en ny partner. Ja, ja. Det, det, det är ett tips jag kan... Vi skickar tipset vidare. Tack så Ulf. Ja, hej. Tack, hej. Uh, då har vi... Uh, nu ska vi se vem som har väntat länge. Bobby, varsågod, Bobby. Ja, god fredag säftimiddag, Robert. Ja, tack tillsammans. Tack. Jag har egentligen två saker eh, angående rädsla. Och den, den första saken, det är väl mer eh, män i allmänhet eh, skulle jag tro, och det är att, att, att en kvinna skulle träffa någon, någon man som är bättre välutrustad än en själv. Ja så. Går, går du att fundera mycket på det, Bobby? Ja, det händer faktiskt. Och, eh, det är någonting som är min värsta mårdröm. Det skulle inte vara så speciellt roligt. Men du, du talar om könsorganets storlek här. Ja, Och inte om något annat. För det finns, ju, det finns ju olika slags sätt att umgås under täcket så att säga. Ja, men, men den är ju en, en viktig part i det hela. Jo, det skriver jag under på. Men men det är ju storleken du har fastnat på. Ja, längden och, och bredden på den, och speciellt längden. Jaha, brukar, brukar du mäta och fundera sådär? Ja, det mäter. Det har man väl gjort. Det räcker att man mäter en gång, för den blir ju inte längre ifall du... Nej, det har du rätt i. Det har inte tänkt på, faktiskt. du hade publiciteten, då. ja. mm. Så att det, tror du att det är det. detta är en vanlig rädsla, eller? Ja, ja, jag tror det, fast man inte skulle våga erkänna det. Mm tror jag, bland, bland män liksom. det är en sån här vedertagen rädsla hos män att jag menar, träffa din, din kvinna eller om, om din kvinna har haft andra snubbar kanske som har haft större pitten dig själv, men det är väl mer liksom en farhåga, men just rädsla om du ser in i framtiden att en att kvinna skulle hitta någon som är du vet, jätteutrustad mellan benen och sen så ja, så, så blir det men är det så att kvinnor vill ha uh, män kvinnor i och vill ha män med enorma pjäser tror du? Ja det tror jag det tror jag absolut för att det, jag tror att det är bara skitsnack att de inte säger det, att de inte erkänner det. Aha. det det tror jag absolut Ja vad säger din alltså. kvinna? Jag vill inte vara privat jag vill bara vara lite personlig Nej, nej men, all, men alltså, alltså jag, jag är ju inte all, alltså jag kan väl inte säga att jag att jag är, har en jätte en Äh, jätteutrustning men jag har ingen liten heller, jag är väl ganska medel va? men, men äh, låt säga att om träffar på typ äh, över 20 cm då tror jag att det skulle vara jävligt jobbigt mm. ja, det, Jag måste det, säga Bobby Bobby, med all respekt. Jag tycker att det låter lite barnsligt. Jag tror vi är fixerad vid just den grejen. Och då menar jag inte jag att storleken inte har betydelse. För om någon jävel har en slang som man måste ta en, ha skottkärra för att liksom transportera och gå med en skottkärra framför sig, då är det snarast eh, ett problem. Så att någonstans har det betydelse, men inte med dem, eh, i normala fall, va? Ja, men så problem då de är extrema då är det ett handikapp, med eller mindre. Det ja, jag, jag skulle menar. nog tro det. Ja, det är inte så jag menar. Och sen, och sen har jag en, en annan grej då, men det är väl kanske inte just med män men det är just, eh, jag, för några dagar som var jag jävligt rädd alltså Vad hände då då? Jag åkte över Östersjön och, och då hade jag dödsångest B Vad åkte du i för farkost? Jag åkte en sån här finlandssverige och, och det, var, det var hemskt Det är storma eller? Det var inne i helvete ja. och hela jävla fartyget vibrerade och Och det är, det, är, det är en jävla rädsla jag har för att en, om du åker ett fartyg ute på Östersjön eller Norsjön och så hamnar du i sjönöd va? Nej då är det inte så gött därför att man blir ner, den här årstiden blir man nerkyld väldigt fort. Vilken jävla ångest du, du, kan, du har ju ingenstans att ta vägen. Du kan ju inte hoppa av båten som du skulle kunna göra om du fick vid en bil va? Nej. Att, det är jävligt svårt att bli räddad också om det är mitt ute på sjön och, och det blåser typ 20 sekunder med Vi minns ju Estonia allihopa. Ja, exakt. Det kommer upp. Och sen, om man har sett filmen Titanic kommer ju också upp i tankarna. Va? Så det är inga det är höjdare. Bobby, jag tror du ska fundera lite på det där om du inte har e riktat in dig lite grann på fel där, den där. Om den där rädslan du har, om den inte är lite opraktisk helt enkelt. Ja, jag vet inte. Ja, Men, tack så bra för gått. samtalet. Tack. Hej. Hej, då tar vi Elisabeth. Varsågod Elisabeth. Ja, nej jag tänkte på det här med rädsla. Eh, jag tror liksom att det kan vara mycket att, att eh, gå genom livet eh, obemärkt. Att ingen ser eller hör dig och eh, du dör också obemärkt. Ja, ja. Eh, och sådär. Att inte sätta avtryck någonstans mm. för någon. Mm. nu för tiden gör väl, är det väl... Alltså, jag förstår precis vad du menar. Men mm. nu för tiden finns ju en annan sida av det där myntet. Nämligen att alla vill sätta avtryck överallt via sociala medier och sånt där skit. Ja, precis. Ja, men Det är ju kanonbra. Det... <laughs> Hur ofta skickar du ut bilder av dig själv på de ja. sociala medier? ja inte det gör jag ju inte. Men jag tycker om att skriva. Ja, men det är väl jag kanske är en annan sak. Men jag ja. vet många som skickar ut bilder på sig själva. På bloggar, på Instagram, på allt möjligt. Varje dag. När ja. de har klätt på sig står de och speglar så tar de en bild och tar med bilder så Idag har jag de här kläderna på mig. Eller idag ja. ser jag ut så här. Och det är, <coughs> som, som någon sa tidigare. Det är sällan man får missfall på sociala medier. På Facebook, va? Ja. Utan det är alltid framgång och glädje och skit. Och det där är ju lite för ljuget. Mm. Ja, för det, samtidigt så kan det vara väldigt positivt också just det här att, att ur psykologiskt synpunkt man säger i USA fake it till you make it Ja, men är det så kul då? Fake att fejka till så att man lyckas Ja, varför inte? Det är ju många som, som kan utge sig för att vara någon som de inte är Först om den, år stund, år. den stund de prövas så kommer ju detta att visa sig då Ja, precis så Så då det är en illusion då de bygger upp Det kanske blir ännu roligare då. Ja. Vem vet? Så ja, det är men... möjligt. Ja, det kanske blir ännu kuligare. Kanske. Ja. Tack ja. Elisabeth. Tack. Ja, då, hej. hej. Då har vi Maria med. Varsågod Maria. Ja, men god dag. Jag tänkte bara kommentera Bobby och hans eh, rädsla för det här med stora och små. Ja, stora och små eh, <skratt> könsorgan ja. på män, ja. Penisar, pittar, kukar. Vi kan, alltså, får säga vad du vill. Jag skulle bara vilja att han en gång för alla förstod att på samma sätt som att killar gillar stora rumper, små rumpor, stora bröst, ja. små bröst, hela det, så är det med tjejer. Jag skulle absolut inte föredra en kille med en jättestor. Jag har hellre sex flera gånger och åtta än en gång och skavsår i tre dagar. Okej. Okay. Så det liksom, det, han behöver inte vara rädd för det. På samma sätt, för nu är för det inte orliga. Bobby ihop med dig här, utan han hade ju någon annan kvinna. Jo, men han var ju rädd för att, att hon skulle träffa någon som, eller hade träffat någon som kunde ha större. Och, ja. och jag tror att den rädslan, han behöver verkligen inte vara så rädd för det. Han är nog mer fokuserad på storleken än vad tjejen i fråga är. Jag misstänker också det faktiskt. Ja. Mm. Det är ju jag hoppas att detta kan solasera det. den oroliga Bobby- ja, ja jag, jag tycker att han ska fokusera på bra. någon annan rädsla i så fall. Tack så. Ja, hej. hej. Då har vi Angelica. Angelica, varsågod. Angelica, varsågod. Ja, ah, hej. Oh, vänta, jag måste ah, hej. tänka. Ja, det är bra. Jag tänkte på Bob. Han ja. äh, fick snack där. Ja. Men äh, så tjejer okay. pratar inte om. Alltså, man kanske gjorde det förr när man var yngre. Men man pratar inte om hur äh, nu får jag komma med en invändning här. Jag känner ju faktiskt tjejer som kanske inte är mo som mogen ungdom eller som begynnade gamlingar Nej. gör detta. Men yngre tjejer vet jag sitter och pratar om mycket, mycket ja. intima detaljer hos ja. män. De har varit ihop med en grej som jag aldrig har upplevt att män gör om kvinnor. Inte ens när vi gjorde lumpen eller har jobbat på andra ställen där det råder otvungen kasernstämning. Då ska jag om en sak för dig. att Det är nämligen så här. När tjejer är tillsammans fästar dricker och det killar med när det killar med ja. så vill alltid tjejer prata om ah, han är stor, eller han är stor. Att jag vet inte vad man gör så ungefär för att eh, kanske för ner den här killen lite eller för att eh, trycka ner honom lite för att mm -hmm. eh, för man vet att det är känsligt för en kille. Okay. Men när man är privata tjejer och umgås och rikker och festar och så, så sitter vi inte och pratar om krusen. Nej, jag tror inte att alla kvinnor gör det. det... Nej, jag tror att det, jag tror att det finns en del, del som gör det. Jag tror att det finns en Så killarna okay. får fått, fått för sig att det är det vi pratar om. Vet du, jag tror att både du och jag får svårt att leda våra respektive teorier i bevis på något vetenskapligt sätt. Men du ja, talar, jag, okay. utifrån men par, att jag talar utifrån det jag har hört Okej okay, jag ska bara säga en annan sak mm. Det här med eh, rädsla eh, Jag skulle ringa förut men Då kommer jag att sitta och snacka på dörren Och då skulle jag säga Och så höjer jag volymen och det var faktiskt någon innan Som sa det, att Jag tror att eh, män är rädda för kvinnor mm. Ja jag tror att många män Är rädda för kvinnor som är starka De kvinnorna som är svaga eh, Hur ska jag säga Alltså typ, min mamma gillar inte dig Hon avskyr dig. Ja, det har hon aldrig rätt <laughs> i världen att göra. Ja, hon avskyr dig. Och jag du får hälsa henne så gott. Ja, men, nej, men lyssna då. Och jag älskar dig, jag gillar dig. För att jag är en stark och du är en stark kille. Därför gillar jag dig. De som är svaga, jag förstår du vad jag menar? Ja, jag, vet, jag förstår nej. inte riktigt det exemplet vad det skulle... Nej, nej men ja... Jag gillar starka kvinnor i alla fall Ja men det är klart Så länge de håller med mig i varje detalj Nej, Nej jag skojar bara Ja det gör jag Du Angelica ja. Tack så okay, tack. Hej hej. Vi tar en kort paus Fortsätt ringa 0211 1213 Om vi talar om vad män är rädda för Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg Mäns rädslor är ämnet för dagen och nu släpper jag in Kenneth. Varsågod Kenneth. Hej. Hej, hallå. Hej, hej Robban. Tjena. Hej, jag är rädd för kvinnor. Är du rädd för kvinnor? Jo. Varför det? Det hände en sak för länge sedan. Det är många saker för länge sedan. Vill du berätta om det eller vill du inte det? Jo, det kan göra. Vad händer då? I akten så somnar jag. Jaha. Och sen knuffar hon ner på golvet. Okej. Okay. Ja, det gör ingenting. Det är som det. är så. Grejen är att jag blev utskötts sen också. Utkörd? E ja. Hur länge sen var det här? Oj. Det här är 20 år sedan. Varför somnar du? Var du på fyllan? Ja, jag druckit lite. Jo, det har rätt i. Mm. Jo. Det var inte så romantiskt kanske. <laughs> nej, det har du rätt i. Förlåt, jag ska rätta. Men, men har nej, du inte varit vet. ihop med någon kvinna sedan dess? Nej, det har jag inte. Nej. Jag har mina katter nu, så det är tre stycken. Aj, ja, ja. Och, och vi sover alltid tillsammans. Ja, ja. Nej, inte jag, men när jag försöker sova så är den på mig. Mm. Alltså, bröstet. Ner benen. Mm. Nej, jag var trött på det. Jag, jag håller på med själv. Men var det denna händelse som har lett till att du inte har sökt kontakt med kvinnor alltså, på 20 år? Ja. Jo, var det, är första, det. Var inte första gången du var med en kvinna? Nej, nej, nej, nej. nej, nej. Det får jag inte. Nu är det det som gäller. Ja. Jo, nu har jag köpt... Men det är lite annat hoppas jag. Det är ju inte riktigt samma grej med katter. Jo, men jag är rädd för kvinnor. Du är rädd för kvinnor. Jag... Det får du göra något jag... åt, Kenneth. Jo, men jag är inte rädd för dig. Jag är inte rädd för Sabbe Jag är inte rädd för att en växel. Men det är för andra som jag träffar. Ja, men det får du göra något åt. Bit ihop och gör något åt det. Kenneth, tack för ditt ja. samtal. Okej. Okay. Hej. Då. Då tar vi Robert. Varsågod, Robert. Robert! Ja tjena Robban Du är radio nu, kom igen Ja tjena, tjena. Till, till alla män där ute så tycker jag att man inte behöver vara så orolig för storlek Och hur man ser sig i säng och grejer För att uh, det ligger lika mycket uh, hos kvinnan Hur de rör sig och uh, du vet, duktiga och hittar och dit De har lika mycket problem som vi Säkert, har de en massa såna här, uh, här skit, vanföreställningar ja. Eller konstiga föreställningar ska jag säga Så han som pratade innan där så tycker jag att han ska ta vara på livet och försöka gå ut och hitta en kvinna och, ja, och ja, ge fan i sina katter istället. Så han ja, ska, ska ut och ja, ta, ta rätt på livet helt enkelt. Man lever en gång och man ska inte noja sig alla mycket. Det är, kvinnor är minst lika oroliga och allting och då går allt plus minus noll ändå i slutändan. Så. Ja. Så att, äh, det var väl det jag hade Han ska på åt igen Han ska på åt igen, han ska rycka upp sig och han, är, han är säkert en äh, riktig krigare i inne Bara att han en liten svacka just nu Okej, okay. bra, tack så idag Tack, tack Hej Då har vi Monica med, varsågod Monica Ja hej hej Hej mm. Vad jag vill säga, jag vill, jag vill säga så här att mm, jag, jag förstår män som är rädda för kvinnor. Jag tänker det, det är inget konstigt idag. De nej. vågar inte riktigt, männen vågar inte riktigt vara för själva. Och det är jättesynt. Och det är, det är för att feminist, feministerna som de, har, ja, som de har riktigt förlorat sin, sin um, roll. Det är feministernas fel. Ja, det är, tyvärr. Vad är det de har gjort då? Vad är det de har gjort Nej men jag säger så. Här. du har, du, till exempel om du Robban, eh, om, din, om din fru då eh, gör dig en örfil. När Nej du har varit... det får hon inte göra. Vänta, men, vänta. Nej, men när du har varit utrogen, vi säger att du har varit utrogen och hon har varit, blivit jättearg och jätteörfil. Så händer det inte så mycket efter det eller hur? Men om du råkar ge henne råfil, ö, ö, en ö, örfil. Nej det råkar jag inte göra man... vet du. Nej men okej, nej, men, ser du, du vågar inte göra det. Varför? Nej men varför skulle jag göra det? Om jag slog nej, men... min fru, då är det dags för skilsmässa. Vi, man ska nej. inte slå varandra, så det är inget bra. Nej, men det är klart att det inte är bra, men jag säger det som exempel. Får jag fråga ja, dig Monica, har du, fått, har du fått en örfila av din man någon nej. gång? Nej, aldrig. Har du gett honom ja, någon då? Nej, aldrig. Nej, det är väl ett ganska praktiskt förhållande? Nej men jag säger ett exempel, Kirova. du blev lite påverkat själv av, av, av, av ja du, var, du sa själv i något tillfälle att det var en kvinnor som ringde och klagade över att, att det var bara gubbar som ringer dig så ja. säger du i raden du uppmanar kvinnor att ringa ja. på grund av att det var en, en och en som klagade ja det gör jag men det har, jag har till och med haft någon gång hade vi så att bara kvinnor fick ringa jag gillar när kvinnor ringer när det, jag gillar ja. nämligen blandning så du ja men, men hade du något, ett program oh, förlåt, att när bara män ringde hade du en, jag har inte Alltså jag vet inte, hade du någon gång där du där uppmanade du bara, bara män att ringa? Nej, det har jag inte haft. Men normalt sett är det över 80% män som ringer hit, ibland 90%. Och det är därför jag vill ha en bättre blandning. Okej, okay, men, nej men alltså varför, varför är vi, nej men det är naturligt. Det kanske finns av sig varför just män ringer dig. De kanske gillar dig, du kanske har, är deras idol, jag vet inte. inte du, bra, men... har du tänkt på det här Monika Monica? På många arbetsplatser så, så är det så att män kan lyssna på radio. Om man är schaffis, jobbar på ett bygge eller något, har sådana här kåpor med radio eller något. Men på andra arbetsplatser, till exempel på Södersjukhuset här ovanför, eh, där det är väldigt mycket kvinnor som jobbar. De har inte en chans att lyssna på radio under jobbet, än mindre att ringa in. Så det finns flera faktorer som påverkar det där. Nej, men jag säger så här, Robben. Ja, men det är, det är ju kvinnor, kvinnor själva som väljer de arbetsplatserna. Ja, men nu tar vi inte hela den diskussionen. Vad Nej. jobbar du med, Monica? Jag jobbar på en skola. Ja, ja. Mm. ja men jag, vad jag vill säga bara att jag tycker att, Robert du, du ska uppmana alla män att sluta ringa dig. Varför det? Nu är nu, nu, nu, nu, jag rätt. Nu är jag lite, um, vad säger man, inte sarkastisk. sarkastisk. Ja, det får du, du, du, den sarkasmen var inte så tydlig, jag fattar inte. Nej, nej, nej, jag, jag är lite, uh, vad säger man, ja. Oh. Förvirrad kanske man säger. Kanske, nej, nej, nej, inte förvirrad. Oh, ja, jag glömde ordet. Ja, sånt händer i de bästa familjer. Tack ska du ha, Monica. He hejde, hej, hej Hej. Det är så här att vår gäst Som heter Olof Rölander Han kan bli några minuter sen Så vi kan fortsätta med det här ämnet En stund till Vi ska dock ha nyheter nu Fortsätt och ring om mäns rädslor En liten stund till 0211 1213 är numret Ni lyssnar på Ashberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Ashberg. Vi väntar på dagens gäst som heter Olof Rölander och är eh, expert på eh, mental styrketräning. Vi ska höra mer om det, om det och han är coach och allt möjligt sånt där. Eh, så man kan vara lite skeptisk mot men vi ska se vad han har att säga till oss. Nu till vidare talar vi om mäns rädslor och nu har turen kommit till eh, Anita. Varsågod Anita. Hej Robin. Hej. Hej. Jo, eh, rädda män. Det finns det gott om skulle jag vilja säga. Ja, gör det är säkert. Och, eh, ja, det är säkert. Okej. Du har aldrig varit rädd? Jo, hor många gånger. <laughs> ja. eh, jag skulle vilja säga så här att, eh, jag eh, vet att det finns rätt så många rädda män och det mycket tror jag beror på okunskap eh, i att våga vara man och eh, våga vara sårbar. Och där tror jag ligger väldigt mycket rädsla hos män. Ja, och, äh... våga vara man, våga vara sårbart. Så det, det som traditionellt har uppfattats som manligt är ju att man är osårbar. Eller ja, du vet, försöker ja. vara det, och det, är det. Ja, och det är det jag menar. Det finns en rädsla hos män att vara sårbar. Där ligger nog väldigt stor... Eh, alltså man får väldigt mycket ödmjuk tror jag för att kunna och våga vara Sårbar. Mm. Och det är en, skulle jag se, som, som kvinna som själv har mött en del män som är väldigt rädda. Och det är just det här att de är rädda för att bli sårbara. För då är de liksom sköra och tror att de är ostarka om man säger så. Mm. Fast jag skulle säga tvärtom att det är verkligen en styrka hos män. Och det är det som vi kvinnor tycker väldigt mycket om när män vågar vara sårbara. Det är en styrka. Mm. Att, att vara rädd för det, det och där, vi, vi män och kvinnor är ju väldigt olika på, på det planet, just om man nu tittar rent kroppsligt så, så är faktiskt män plus i könet och minus i hjärtat, och vi är tvärtom vi är plus i hjärtat och minus i könet Jaha. och därav så Men i så könet, är... vad menar du då? Du jämför inte könsorgan utan du menar kroppstyrka och sådana saker, eller vad då? Nej, jag pratar faktiskt i könet. Alltså ja, plus, ja, mannens det, ja. det kommer ut liksom och kvinnans ser inåt, minus. Ja, ja. Mm. Och därav och hjärtat då, det är där sårbarheten finns. Ja. Och eftersom vi är så pass mycket mer plus i hjärtat och ni är mer minus. Ja. Så är det faktiskt en, det är faktiskt vår uppgift att, att guida er dit till hjärtat. Okej. Okay. Mm. Och, och hur går det, hur ska det gå till då? Jo, det går till så. Och det här kommer ju själva kuklemuxet om man säger då. För att kunna och våga vara sårbar. Och det är faktiskt att våga gå på ett själsligt plan i sig själv. Alltså personlighetsutveckling. Eh, mer åt männen. För att de ska våga vara i hjärtat. För det är en styrka. Det är inte en svåghet. Mm. Jag fick inga praktiska tips där. Arie. det var det jag for efter. Ja, men personlighetsutveckling. Alltså du behöver ju rota lite grann och se varför jag är rädd för det. Ja. Vad är det för rädsla som, som styr? Och då behöver du gå till en terapeut eller du går gå i någon slags parterapi om du har en relation eller om du är ensam. Så. Oj, men det kan, inte alla göra. det kan ju inte alla göra. Nej, jag säger inte det, men det handlar faktiskt om att våga läsa böcker och vara lite mer nyfiken på sig själv om bara Jaja. mina rädslor finns där. Anita, du, du får med? sista ordet i denna diskussion. Denna dagens diskussion om mäns rädslor. Ja. ja. Det finns många, och, men det har blivit mindre på grund av det är väldigt många som är intresserade av personlighetsutveckling och vill veta mer om sig själva, för det är det det handlar om. Okej. Att våga bli mer medveten. Helt Tack så bra. Tack! Tack så du Därmed, ni som vi tala om mäns rädslor, det kan hända att det kommer upp senare i programmet samma sak igen, men nu ska vi i alla fall byta ämne, för nu har dagens gäst Olof Rölander infunnit sig i studion. En aning försenad. Sånt händer i de bästa familjer. Eh, Olof är, för den som inte visste det- mental tränare, certifierad coach- före detta elitspelare i bordtennis pingpong hette det väl en gång i världen när jag var liten, det kanske man får säga nu vad säger du? Välkommen hit förresten Tack så mycket för det, ja, det... Pingpong ping ping var, då var det när det var en källarsport så att vi har försökt att tvätta bort den där stämpeln och och man fick inte säga minigolf så bandgolf, nu heter det minigolf igen så att snart kanske det heter pingpong Ja, det kanske blir så ja. Det låter ju så i alla fall, det är onomatopoetiskt ljudhärmande Ja, ja men det, det, det är faktiskt så Det håller jag ja. med eh, att vara mental coach eller certifierad coach och mental tränare för det finns jag är lite skeptisk mot såna här grejer i allmänhet så att, för det blir det upp till bevis det kanske är många av de som lyssnar som tycker det här är kanon redan som ämne men jag vill se att, att det funkar på något vis för att tro på det så det inte bara är någon ny religion va? Eh, har du stött på en sån kritik förut? Ja, Eller en sån frågeställning? Ja, men självklart, och den är. Man, menar, man riktar den emot sig själv också i Jag har lärt mig lite från filosofin har ju den här inbyggt alltså att man, att man tittar på sin egen verksamhet och försöker se det kritiskt mm. så eh, jag hoppas väl att när vi är klara här att du ska få en, eh, ha en person framför dig som har hyfsat schyssta värderingar när det gäller de här sakerna Det är inte så att jag kommer att se ljuset eller något sånt där Nej, det har jag inte sett själv än Nej, okay. du, du säger att allt är träningsbart mm. Vad betyder det? Det är ju egentligen en, en, en tankegång kring det här med att eh, inte se för mycket begränsningar i, i att man är som man är, så att säga. Det är ju i och för sig självklart att man är som man är på vissa sätt, att vi har vissa förutsättningar. Men det är lätt också att fastna i det, att den insikten blir blockerande. Och eh, idén här är ju att eh, var och en kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Och då är ju träning utifrån att jag har en detta idrottsbakgrund en tankegång, om du ville ha en bättre fårand så, då var det ju ingen som sa något annat än att träning var vägen dit, så att övning praktisering, tillämpning eh, är ju vägen fram och när du var liten grabb så sitter du och ser Patrik i hoppa 2,42 mm. och då bestämmer du, det här låter ju lite för bra för oss sant? som 11-åring eller vad var det? Vad var det för år? Var det 87? Ja, jag kommer ihåg då. jag 87. såg ja, men det i dina ja, det. böcker här. Va? Eh, eh, och då bestämmer du för att du ska bli idrotts och så vidare. Det låter jävla enkelt. Ja, men det är svårt att göra efterhandskonstruktioner. När du ska pinpointa, sätta en, en, en, så att säga en knappnål på någon livshändelse och säga att det blev en vattendel så tog jag den vägen. Allt det där blir ju bara upplevelsebaserat. Ja, ja oerhört svårt att verifiera givetvis mm. men jag minns att jag satt där jag var väldigt påverkad, jag älskade höjdhopp jag gillar fortfarande att kolla på höjdhopp mm. eh, och eh, det där var jag tror jag du också minns där, visst var du på DN-galan Nej, jag, jag här, minns var... inte jag är nörd när det gäller sport sånt där är kul att se såklart men då väntar jag hellre så att man får se highlights i något tv-program jag orkar inte sitta och vänta ute för det händer så jävla sällan därför jag inte gillar fotboll, för det är ju aldrig några mål nästan. Då är hockey roligare, det händer något i alla fall. Eller pingpong för den delen. Just det. Eh, du har en annan devis som du har snott från någon sån här förebild du har. Om du kunde, du, jag kanske citerar en fel nu, nu har jag, inte ens, jag skrev inte ner den ordentligt, jag fastnade för den i någon av dina böcker. Om du kunde skulle du göra det. Ja, om du kan bättre, borde du, menar du kanske? Ja, men det är en ja. fråga. Ja, det, inte ett påstående, precis, precis. borde du? Alltså, om du kan bättre, borde du då göra det? Ja, det tycker jag är en alldeles ypperlig fråga. Jag fick den där av en, en amerikan som heter Jim Rohn. Han är avliden nu, men eh, jag fastnade för den. Det blev liksom som en, en sån här processfråga. Liksom. Man går och klurar. Ja, å ena sidan säger man ju ja på den. Att Det, det är klart, om jag vet att jag kan bättre... Då borde jag göra det, såklart. Om mm. jag vet att jag skulle kunna få mer ut av livet, eller mer ut av en. Eh, om jag kan få ut mer av mig själv, så att säga. Och sen finns det å andra sidan. Eh, svaret skulle kunna vara: Nej, kanske inte. Eh, om, om den här rapporten jag ska skriva innebär att jag får kvalitetstid borta från mina barn, eh, och det enda som händer är att rapporten blir bara marginellt bättre av att lägga en timme till på den, ja. då kanske då kanske svaret är nej istället. Mm. Och det där är ju, tycker jag, frågor som börjar gränsa till det briljanta- när man inte ens, inte ens kan svara ja- Fast man tänker först att ja, men det är ju självklart. Och sen inser man det var inte så självklart. Bra, nu har du samlat en poäng här som tog udden lite av den. Eh, tog bort en tag i min det där försvarsställning här. Därför att många sådana här mentala coachrättningar som jag sett det, det är mest reklam för dem och sånt där man ser. De har så jävla enkla svar på allting. Och det är bara att göra sig eller så. Och det är tio punkt hit och dit mm. och så vidare. Eh, ett resonerande... Eh, är ofta ganska bra du, man gör, du har ju någon sån, sån där om man tittar en kap, ett kapitel heter hur man, handlar om hur man gör motgång till bränsle mm. förklara det jag hade en farbror här, vi har talat om mäns rädslor Och jag ska ge ett riktigt jävla svårt exempel. Det ringer en farbror in här. Hans fru dog för tre år sedan. Han fick sparken i samband med det. Han var stomiopererad. Hans döttrar, en plastdotter och en biologisk dotter, de hörde av sig var tredje månad någonting. Och, så här. och han sa att jag är så jävla rädd för att sitta här och vara ensam. Och jag säger bara enkelt, du måste ju för fan ut och röra på det. Vad gör en sån kille för att göra en rad motgångar till bränsle? Det fick du. Ja, då, men det är ju bara det att vissa saker kräver lite eftertanke innan man ja, ja, varsågod. Eh, skulle jag få en sån där fråga till mig och förvänta svara på den utifrån hur jag ser på det, så skulle jag inte kunna svara på den så här, rakt av gör nej, det här. Nej. Det svaret du gav är ju givetvis ett rimligt svar, det är ett bra svar. Det är formulär ett dag. Det, ja, det är frågan om man skulle kunna kalla sig mentaltränare tränare för att man säger en sån sak. Utan man kräver ju någonting lite mer än så givetvis. ja men min, min första tanke när det gäller just rubriken motgång till bränsle är ju att potentialen finns där det är grundresonemanget som jag har att motgångar behöver inte nödvändigtvis bryta ner en människa det, det gör det ofta men det behöver inte göra det det finns väldigt många exempel på människor som kommer till en punkt när man säger att eh, ingenting är värt något utan svårigheter som Nietzsche sa till exempel och, och då inser man att det finns ett värde i bakslag jag skulle kunna citera Ulf Lundell som sa det i en, i en intervju med Stina Dabrowski att motgångar har ett större värde och det där har jag kommit mer och mer in på vad händer om man skulle leva ett, ett liv utan motgångar du får inga svackor du tar ett piller säger vi och så efter det så känner du ingenting längre annat än lycka sig. det skulle vi. förmodligen vara ett rent helvete ja, låt säga vi lobotomera dig i, för, för alla andra känslor utom lycka ja uh, vad skulle det bli för liv? Och då inser de flesta att man vill inte ha svackor i livet man går inte att leta efter nästa motgång men när man får chansen att bli av med dem genom ett piler så låter det ju ganska märkligt det också det låter som ett ännu sämre liv i så fall så uh, man vill inte ha svackor men när man får chansen att bli av med dem så vill man inte det heller Och Man vill, inte man, tappa referens. man vill ju inte tappa referenspunkterna. Nej, punkterna. du får inga kontraster. Det blir ju som ett Nej. svartvitt foto utan svarta. Det, liksom, det betyder ingenting. Eh, åtminstone är det ett, en synvinkel. Det finns ju de som skulle kunna säga så här att eh, motgångar bryter ner människor. där Det var bättre om vi slapp motgångar. Men sen finns det ju en annan synsätt som säger att motgångar också eh, lär oss saker. Man, mm. man kan bli ödmjuk till exempel om man drabbas av en sjukdom. Eh, man skulle kunna eh, för första gången bli riktigt beslutsam. <laughs> Ja. man kan få en beslutsamhet som man kanske aldrig haft tidigare inte för att det gått bra utan just för att det inte gick bra mm. sen finns det en annan poäng i det här också som är viktigt att ta upp jag vet inte om exakt om det går relaterat till det här caset du sa men när det vänder mm. så är det som att man börjar omvärdera det man varit med om och det är nästan som att känslan när det vänder när det börjar gå till rätt håll igen, när riktningen går man bara får lite flyt i alla fall ser något ljus i tunneln så är det som att man börjar se ett värde i det man har varit med om tidigare- som man inte gjorde innan. Det är nästan, ibland måste en ske först- innan man börjar plocka guldkornen i, i sina erfarenheter. Är man mitt uppe i det så tror jag att eh, den sortens- om man skulle kunna kalla det för pep som jag gör nu- så är det svårare att ta till sig kanske. Mm. Men Peter Lemark har ju skrivit en låt om det här. Det finns inget bättre än när det vänder- Och den där låten jag har liksom gått och snurrat många år för mig. Jag har gillat den enda sedan jag hörde den första gången. Det där, eh, Företag som går på knäna till exempel eh, är de på riktigt på botten så då finns ju bara en väg eh, nämligen uppåt eller så försvinner de. Det mm. sägs att folk som är Alkisar eh, det är väldigt ofta meningslös att börja träna dricka kontrollerat eller något sånt, utan de måste krascha. Då mm. har de en chans att kunna leva nyktert sen eh, efter det. Vi ska fortsätta prata med Olof Röllander. Eh, en av hans böcker heter Det blir alltid som han tänkt sig. Hur tänkte han då? Det blir efter pausen det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1. 1. Ashberg. Olof Rölander, studion. Olof är mental tränare, certifierad coach, tidigare elitspelare i bordtennis. Det blir alltid som man tänkt sig. Det är en glad devis som är signerad av Olof. Innan vi går in på den, hur fan blir man certifierad coach? Finns det någon slags coachförening som delar ut stämplar eller sigill eller någonting? Så är det. Vänta, nu ska jag få ja. en mic också Ja, nu ja, fick du mic Så är det, men tidigare då förr, Då var ju coach någonting som var man Idrottscoach så att säga ja, så ja. Att Begreppet har ju lite hijackades lite Från idrotten Och från början var det lite high allt. Det var ju i princip vem som helst som kallade sig för, för coach Ungefär som mäklare Var ju inte heller reglerat Nej. överhuvudtaget frisöryrket och så vidare men eh, nu är, numera finns det organisationer och de varierar givetvis i kvalitet och så, men det finns åtminstone två eh, stora organisationer som ställer för... vissa krav på de som ska ha rätt att ja. kalla sig ja. coach. Men du, det finns ju alla de här jävla så kallade jobbcoacherna eh, numera också. Det där uttrycket har ju vattnat sig ut, va? Ja, det ställ, det har ju ställts på sin ända nu faktiskt. Det ställdes ju in då. Jag tror att eh, regeringen, eller vad det Det var väl regeringen som drog, i, drog in hela eh, det projektet Det verkar ha floppat rejält många gånger ja, och jag, många lyxökare och skojare Ja, som... ja det, det, det är så, men jag är också beredd att försvara det lite grann, för jag tycker det var lite synd faktiskt, det fanns väldigt många seriösa aktörer där ute Det gjorde det säkert, men, och det man har hört om är väl bara skojarna liksom. De, de lyfts gärna fram ja. i media. Jo, men de, de visar ju på att systemet inte var bra i och med att de fick en spelplan som de inte borde ha haft Okej okay. eh, Det blir alltid som man tänkt sig Hur, hur menar du då? Det, det är en titel som jag både älskar och har svårt för om du förstår vad jag menar Jag gillar den på så vis att den har ju Jag skapade den så att säga, från, utifrån begreppet att det aldrig blir som man tänkt sig. Jag tänkte, hur kan det aldrig bli som man tänkt sig? Det är ju väldigt märkligt. Alltså, det är ett absurdt påstående. Ja, det då borde ju motsatsen då andra ytterligheten vara lika absurd. Så att säga. Kan man använda det ena och folk köper det? Vad skulle hända om man, om man satte det på den andra kanten? Så det var egentligen ett sätt bara att och räcka upp handen och vifta med flaggan och säga vi verkar styras en hel del av våra förväntningar. Vad händer om man skulle skapa en sån rubrik? Sen ska man inte läsa boken utifrån titeln enbart. Nej, nej. Utan... Jag, jag ställer frågan för att spetsa den lite. Ja. Men då kommer vi till frågan, hur går man då från tanke till handling, det är ju ofta där det spricker, det mest vardagliga folk som ska gå ner i vikt eller börja träna eller eh, söka nytt jobb eller vad du vill det här möts ju de flesta människor av nästan i vardagen, mm. dagligen va? Jo, men det är så och jag gillar ju den där vardagliga aspekten och det märker man när man läser mina böcker eller man, man lyssnar på ett föredrag, att det där tilltalar mig, men jag tycker också det är kul att prata om skarpa lägen Hur man kan gå in och, och få, få ut maximalt av sina resurser någon gång då och då. Och lyckas vara lite bäst när det gäller sådär. Men hur går man från tanke till handling? Ja, alltså, alla människor har ju haft tillfällen då det har lyckats- Jag har, ju, jag har inte stött på någon människa som säger att jag aldrig gått i handling, jag bara tänkt. Ja, Utan alla har ju så att säga, framgångshistorier att, att plocka av så jag, man skulle kunna börja där. Hur gick sen, senaste gången jag faktiskt lyckades, vad, vad var det som hände där? Så man, Det finns ett detektivarbete man kan göra faktiskt genom att gräva lite i tidigare lyckanden så att säga. Mm. Vanligtvis är det ju så att man tycker hindren tornar upp sig. Och det är en kombination av lättja det, det är ju inte mm. helt ovanligt. Att det, att det tornar upp sig hinder som man ibland eh, målar upp som allt för stora, men ibland också kan vara eh, rejält. Eh, alltså riktiga hinder. Nästan fysiska hinder för den ena eller andra. Eh, och då jag gissar att man får behandlar det på olika sätt. Om man nu bara är lat och säger så nej jag, jag, börjar, jag börjar motionera på måndag och det säger man vecka. Efter det det där är ju inte helt ovanligt. Jag ska, en av oss som sitter i rummet resonerar så rätt ofta och det är inte du. Eh, vad ska man göra åt det då? Jag resonerar så där också ibland. Ja, okej. Okay. Du hade mänskliga ja, drag ja, då. Ja. absolut. Så att, jag tycker det är ganska viktigt att betona det. Att bara för att man jobbar med någonting betyder inte att man är en supermänniska. Utan en anledning till att jag är ganska bra på att komma på sätt att lösa de här knutarna är att jag har dem själv. Och att det, det, det är tankar som man själv brottas med. Mm. Min fru till exempel har ju inte alls samma bekymmer. Hon skulle nog inte kunna skriva en sån här bok för att om disken är odiskad så går hon och diskar disken. Alltså det, det finns liksom ingen hon måste inte tänka ut det här i tre steg hur hon ska få sig själv motiverad okay. utan hon gör det för att det behöver göras helt enkelt. Medan mm. jag behöver ha en plan hur jag ska få, få det här gjort och så. När du skulle börja föreläsa, det framgår av eh, en av böckerna här eh, då kände du dig obekväm med det och då bestämde du för att Syssla en kvart om dagen med någon form av mental träning. Mm. Det låter ju väldigt så där planerande och systematiskt. Jag är ganska mål målinriktad, men jag skulle till och med kalla mig ibland för nästan kompromisslöst målmedveten. Det var likadant när jag spelade pingis. Jag kommer ihåg att jag besökte en tränare som jag hade. Jag var inte så vansinnigt bra i pingis, som jag ska vara helt ärlig, men jag hade fruktansvärt stark drivkraft. Mm. Och då tog jag en tränare åt sidan och så sa, säg vad jag ska göra. Mm. Ge mig en plan. Och jag lovar, jag kommer genomföra det. Om du kan säga att gör så här så kommer du att nå elitserien i pingets. Eller då kommer du att bli landslagsspelare en dag. Eller så där. Men jag fick ju sällan den där Det var ingen som kunde säga det eftersom det, det, det är väldigt svårt exakt att säga. Till och med inom idrotten är det svårt att säga att om alla gör så här så kommer alla bli så här bra. För det finns faktorer utanför. Men folk det är ju så jävla olika. Ja, exakt. Mm. Och, och man får ha egen designade planer. För... Vad, är, vad är det då? Om, var och en måste ha en egen plan. Alla har inte råd att ha någon egen mental tränare liksom För det ska ju ha en anställd ungefär som hänger i på axeln hela tiden. Vad finns det för gemensamma drag? Vi kommer in på det här. Vad, vad är? Vad, egentligen kan jag ställa frågan skitenkelt. Vad är mental träning? Mental träning är all träning som inte är fysisk. Om, om vi hårdrar och gör väldigt. enkelt. Ja, okay. all träning som inte är fysisk är ju mental på något vis. Och träning då, om du tänker dig träning av vad då? Jo, av någonting som är mentalt. Vad är det som är mentalt då? Ja, det är till exempel tankar man har i sitt huvud det är bilder man har av, av sig själv bilder av framtiden eh, känslor eh, som exempel Och så tankar, bilder och känslor skulle man kunna säga träning av det i syfte att eh, uppnå någonting som man har föresatt sig så att mental träning är väldigt ofta mål, målinriktad på det viset att man gör det av en anledning så att säga det är det enkla svaret. mm Du får gärna eh, problematisera det eller utveckla det lite grann. Ja för sen kan man ju säga då att det kan ju finnas en kombination ibland. En tanke kan ju leda till en känsla eh, och ibland kan det vara så att ett beteende kommer först och så vidare. Så att, eh, och det man gör oftast i mental träning är att man lär sig hitta någon form av... Eh, man försöker bli sin egen bäste vän helt enkelt. Eh, tala till sig själv på ett uppmuntrande vis när det behövs kunna vara ärlig mot sig själv, ibland kunna se an framtiden, till exempel att vara med i det här radioprogrammet. Det här sker live, det, det kommer kritiska frågor, du är, har jobbat med det här väldigt länge, jag vet ju ungefär vad det här kommer att innebära. Att då gå in offensivt till exempel i en sån här roll och säga att jag antar utmaningen. Jag är här, jag svarar på vilka frågor du vill tycka att det här är kul, man till och med njuter av att, att vara i det. Mm. Det är ju en form av mental träning. För man har ju också en flykt... Alla tror jag har en flyktkänsla i sig. Så att säga. Man, man vill undvika allting som kan vara obehagligt eller så, och så gör det lätt för sig. Det du menar är att, att anta utmaningar i varierande grad är en slags eh, mental träning. Ja, det är det ju. Det är ju den är ju lite mer beteendenriktad i så fall. Ja. Att, men, men, men inställningen till det är ju egentligen en form av mental träning skulle man kunna säga. Men om vi går tillbaka till grunden så börjar det med att... Eller börjar det, men Lars-Erik Unestol skapade en systematiskt vetenskapligt utarbetad mental träning i form av att steg ett lärde man sig slappna av. Man mm. lärde kroppen skillnad mellan att vara spänd och att vara avslappnad i syfte att bli avspänd, som det heter. Då. Och i, i nästa fas fick man lära sig att hitta ett mentalt rum som man sedan har pratat om i många år. Ett mentalt rum var någon form av... Eh, sinnestillstånd där man kan jobba med på verken. Mm. så det var steg ett, lära sig slappna av eller vara avspänd steg två, hitta ett mentalt rum och sen börja jobba med sig själv i det här mentala okay. rummet skulle du kunna ge lyssnarna här några enkla knep det kanske är mycket begärsiga enkla knep för att du, du, du verkar inte ha dem där bara enkla recepten, men skulle du kunna göra det några enkla knep om man vill försöka få bättre styrning på sitt liv ja, det visst skulle jag kunna göra det. Det har jag gjort så många gånger förut. Så att, Bra, då gör vi det efter nyheterna. Perfekt. De kommer nu nämligen. Vi är strax tillbaka där är Ashbaj på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Ashbaj. Vi har en gäst idag i studion, Olof Rölander som är mental coach, eller förlåt, mental mentaltränare och certifierad coach. Du är ordförande i någon sån här coachförening va? Jaha, jag var tidigare var... ordförande i mentala tränarförbundet men det var länge sedan. Mentala tränarförbund, det låter jävligt sportigt. Ja, det, det var bra namn va? Men det höll inte bara på med där? Nej, nej, det var faktiskt inga Men Det var jag då, som var för detta idrosman som ja, ja. var den enda. Mm. du vi snackade om om du skulle kunna ge eh, lyssnarna, vem som helst några enkla knep för att, att sortera upp sina röriga liv eller nå enkla mål åtminstone i lite mm. och då har jag klurat lite på det här då i, i, i pausen och ett sånt här tips skulle kunna vara att man övar upp närvaron lite grann, så jag har ett par tips där hur man kan försöka bli en lite, lite bättre människa kanske en bättre lyssnare eller så Och då är det ju en sån här grej som mobilerna har ju blivit diskuterat nu, att det har visat sig att med uppfostrande blir sämre och så där för vi kollar i mobilen och så. Och en sak som man ofta gör man går på restaurang till exempel, jag gillar ju att gå på restaurang, att man lägger upp mobilen på bordet. Oh. Och så ligger den där och så tänker man, jag lägger den där men den stör väl inte er? Mm. Men det gör den ju. Den ligger ju där och, och lyser och eh, pockar på uppmärksamheten. Även om man har satt den på tyst så börjar bordet skaka. lite ja, och du vet där, va? Mm. Och eh, det här är ju ett tips som jag själv fick ta till mig nyligen. För jag, jag hade oftast så här. Man sneglar dit så att säga. Mm. Och att öva sig på att eh, göra de där sakerna rätt. Alltså övning i att bli en bättre människa skulle man kunna säga. Så att nästa gång du går på restaurang. Så håller du mobilen nere, tills du går, när du går på toaletten eller någonting, då kan du kolla läget, gå in på Twitter eller vad du nu gör. Då. Men när man då sitter vid matbordet att inte lägga upp den på, på, på bordet, det här kan man ju tycka, då, har det här med mental träning att göra, nej men det, det är ett sätt att öva upp sig själv i självkontrollen. Mm. Sen kommer nästa tips då. Vi fortsätter restaurangtanken. Ja, ja okej. Okay. Vi håller oss ja, vi är på restaurang. i den miljön. Ja, vi är i en restaurang och vi har steg ett, vi har alltså inte då vi håller ner mobilen i fickan så att säga. Mm. Steg två är att eh, inte äta upp maten. Va? Ja. som man har betalt dyrt <laughs> ja, Och det här är ju jag hoppas att en och annan hoppade till nu åtminstone, nu blir det roligt om man kan göra något, en liten ny ja. tanke det här är inte jag som har kommit på från början men jag, jag hörde det här någon gång jag Ät aldrig upp maten och det, det lät så jäkla spännande svär. och tanken där är att en, ännu en övning är självkontroll att jag har kontroll Sådana som jag till exempel, som tycker om mat, har en tendens att överäta. Jag mm. äter det även fast jag, jag är mätt. Jag vet hur sånt känns. Ja, ja då okej. Okay. Då, eh, då säger man så här: Lämna sista tuggan. Bara som en, som en övning i självkontroll som visar att jag slutar när jag vill. Mm. Jag slutar inte bara för att det inte finns någon mer mat att äta upp. Hade det funnits mer så man dragit i sig en portion till. Mm. Utan man lämnar sista, sista tuggen. Inte som ett slöseri utan bara en symbolisk liten del. Och det gäller samma godispåse. Polly undantaget är helt omöjligt. <laughs> Men i princip då. Ja. Och vad, vad, vad är det som gör att man blir en bättre människa? Vilken praktisk nytta kan man ha av den sortens ganska enkla, banala övningar? Jo, för att Klarar man av sådana här saker så, så ger det lite ringar på vattnet. Mm. Det, det spärr ju på tanken att jag kan då och då ta kontroll över saker som jag trodde bara hände mig. Mm. Och då är tanken att det här ska sprida sig till andra områden. Och kan jag bli mer närvarande som människa, ja då kan jag bli mer effektiv. Jag kanske blir en bättre förälder, jag kanske också blir en bättre vän- För om man tar tips nummer tre då, om vi tänker tips nummer ett var att hålla mobilen nere. Tips två var ju att ja, inte äta upp maten. Så skulle tips tre kunna vara att eh, öva sig i att hamna i, i bullriga miljöer. Restaurangmiljö är ju en typisk mm. sån miljö som har dålig akustik av och till. Det, man, öva att vara buller, att fokusera? Eller? Ja, att kunna lyssna på någon trots omgivningens surr. Mm. Att lyssna på, vara närvarande vid vårt bord, istället för att undra vad de andra pratar om vid det andra bordet. Det där är en intressant övning. Att, att nästan se fram med, men hoppas det är bullrigt. Hoppas det är mycket folk runt omkring, hoppas det händer saker som jag, så att jag kan få öva, öva min närvaro. Så det här är alltså egentligen kan man ju kalla det här för lite vända tänket. Störningsträning. Oavsett vad man kallar det så tror jag de flesta förstår vad jag försöker säga. Att Träning ger färdighet. Mycket, mycket i livet handlar om inställning. Och kan man inte ändra de yttre betingelserna så kan man då och då lyckas eh, lära sig klara av situationen i alla fall. Man filtrerar ut någonting positivt ur det. Ja, åtminstone så blev jag inte irriterad. Och då har vunnit den matchen. Och sen så kan man förhoppningsvis ta det ett steg till. Jag klarade att lämna två tuggor nästa gång. Eller eh, jag hade till och med kanske i allra värsta, ett skräckscenario lämnat mobilen hemma ja, den, eller... den, det kan inte jag ens processa den informationen Nej, nej men uh, okej, okay, den kanske var allt för extrem Men, men uh, och att man kan lyssna till exempel på någon sån här jävla disco eller någonting, fast det, det går ju knappt, Och står man och skriker ja. uh, okej okay. är det någon skillnad om, om du som gammal idrottsman och du känner ju till Gissa rätt mycket om sån här mental träning för, för idrottsmän Vad är det som händer där? Hur, hur tränar man en som? Nu vet jag att alla är olika, alla människor är olika och så. Men vad är det för sorts problem eh, som de kan ha? Är det självförtroende? Brist på självförtroende eller? Ja, det är ju en grej. Jag ska berätta en kort historia. Jag hade ju Stellan Bengtsson som tränare när jag spelade pingis år 1995 i Falkenberg. Vi hade ett bra lag där året. Jörgen Persson var, var vår stjärna och jag var reserv där. Men då berättade Stellan då att... När, Han hade då under sin karriär besökt Lars-Erik Unestål och så hade Lars-Erik bett honom att slappna av och blunda och så eh, fick han ta fram en motståndare som han hade väldigt svårt för. Tänk på att tänk att du möter den här, den här motståndaren. Någon som var hans skräckning. Ja, jag tror han hade alltså. någon ryss som han hade väldigt svårt för under en period. Ja. Och så bad han honom att eh, lägga händerna på, på knäna. Han blundade och så spelade en match i huvudet mot den här mannen. Mm. Och varje gång du vinner en poäng så vill jag att du... Trycker, då lyfter du vänster finger och varje gång du förlorar en poäng så lyfter du höger finger. Och då berättar stellan att han spelar matchen i sitt eget huvud och lyckades inte vinna eh, då heller. Och det var ju tycker jag var väldigt intressant alltså, om, om jag inte ens, kan, inte ens kan föreställa mig att jag kan vinna så ja, då är jag, så ja, så har du ju en oh, enorm uppförsbacke. Ja. Och det där menade stellan var en oerhörd insikt för honom att gissas det är väl självklart att det blir svårt för mig att vinna den här matchen. Jag inte ens kan föreställa mig att jag vinner. Mm. Och sen fick de börja jobba med de här sakerna. Och jag, om jag tror att om jag minns rätt och det här finns ett lyckligt slut på så tror jag att han lyckades med hjälp av det här börja med att han vinner i huvudet och sen kunde han gå över och, och lyckas med det i verkligheten. Det är ett exempel på man kan testa sig själv. Kan jag ens föreställa mig att jag lyckas med det här? Jag kan du inte ens det? Då är det kanske där man ska börja. Om vi ska, om jag ska vara tråkig och väldigt handfast här och göra det, det värsta som finns. Vi tar en människa som är... Inte någon som har fått sparken från någon sån här miljö som, där de ändå har haft ganska spännande jobb och så. För där har jag sett exempel på att folk får något ännu bättre efter. Och fast de går ner i ett svart hål redan kanske efter någon vecka. Vi sa: Det här var ju skit jag behövde en mm. förändring. Det är inte det vi snackar om. För det är, det är romantik, det är jättekul att det händer en del människor. Men när du säger: någon får sparken från en stor arbetsplats och det är ett ont om jobb, eller de lever i ett litet brukssamhälle där bruket är nedlagt och så. Hur kan de här grejerna hjälpa en sån människa? Alltså, eh, det låter som att man plåsterar om någon som stört med, med små plåster, någon som stört blöder. Förstår du vad jag menar? Ja, så vill man vara lite cynisk så skulle man ju kunna säga det att eh, det är, hade varit lättare för mig att, och om jag hade fått ta de där exemplen som du säger. Du får, du tappar ett jobb, du förlorar ett jobb, men eh, ett år senare så har du kanske ännu bättre än vad du har idag. Mm. Det hade ju kunnat vara en vettig tips för att i och med att man inte vet det så gäller det kanske att hålla i och inte gräva ner sig allt för mycket för du vet inte du vet ju ännu inte om den här förlusten kommer att vara varaktig eller om den kommer kunna leda till någonting annat. Så det finns många exempel faktiskt på folk som har förlorat ett jobb eller förlorat någonting som har varit viktigt för dem och insett att man höll fast vid någonting alldeles för länge alldeles för hårt och Sen fanns det någonting ännu bättre där som man aldrig hade sett om inte man hade blivit av med någonting. Så det är viktigt ändå att betona det. Men låt säga då att du förlorat jobb och bruk. Jag var i hyltebruk till exempel i tisdags. Mm. Och äh, har du varit i Hyltebruk? Ja, inte var jag, jag har Nej. varit på en jävla massa ställen. jag kommer inte ihåg det. Nej, Hultebruk Du får ge timme en tips från om minnesträning ja. om du kan. Så, men det tar vi sen. Ja, just ja. det. Ja, men det är en timme från Halmstung i ja. något landet. Och det är ett stort bruk i... Alltså det första du ser när du kom in i Hyltebruk är ett bruk, vilket inte är så märkligt kanske utifrån namnet. Låt säga att den skulle läggas ner. Jag vet inte om det kanske till och med var lite turbulent kring det där när jag var där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men i alla fall, vad skulle hända då? Om man skulle komma dit och glad och check, och så kommer inte dit kostym och slips och så säger man, det här ordnar sig ni. Det, oh, ja. det finns en framtid för er också mm. George Clooney gjorde nu gjorde in den filmen handlar ju en hel del om det där okay. i alla fall så tror jag att man behöver ha lite mer medmänsklighet än så och mm. förstå att det är inte så förbaskat enkelt om man har levt i en besvikelse som leder till ny besvikelse och mitt i en, en motgång så får du ännu en motgång och ytterligare något som kapar undan benen på det. Då, är det. då kan man bli trött på ett sätt som gör att du förstår ju såklart att jag borde tänka positivt, jag borde ta tag i mitt liv jag, jag borde Rent intellektuellt så kan de flesta människor nog förstå det Ja, ja men jag orkar liksom inte Så att jag tror att först och främst en grundförståelse för att så enkelt som det ser ut att vara i en bok eller som det kanske står i en gör så här-manual eh, är det inte. Och det bör inte vara det heller. Det är viktigt att betona att in, de här undantagen, när man flyttar ut ett resonemang ut på kanten så kan du nästan ta vilket resonemang som helst och få det att låta märkligt. Det går inte att tillämpa egentligen. Nej, för att du, du måste, det måste finnas utrymme för undantag. Mm. Principen kan fortfarande vara bra. Eh, tekniken modellen eller metoden kan fortfarande vara vettig, men den har en ram och lägger det utanför ramen så blir det såklart problem jag har jobbat mycket med arbetsökande. jag har jobbat med människor som har tappat allt och eh, jag måste faktiskt säga det jag, nu är jag ju optimist men jag upplever faktiskt att väldigt många hittade någonting annat eh, sen tog det olika lång tid såklart men mm. förr eller senare kommer man till en bryt, brytpunkt man säger antingen kommer jag gå under nu eller så får jag på något vis formulerad motstånd och hitta något nytt och Och fästa blicken på. Mm. Vi talar med Olof Röllander, som är mentaltränare, tränare, certifierad coach och har skrivit böckerna Det blir alltid som man tänkt sig och bli en vinnarskalle till exempel. Vi ska fortsätta och du som lyssnar kan få börja ringa in här. Vi ska tala, Olof, med detektiven Allmänheten här. Eh, eh, numret är 0211 12 13. det bör ringa på. Vi har kort paus, eh, vi är strax tillbaka. Där är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Olof Rölander är mental tränare och coach och han sitter i studion och eh, vad fan vi pratar så mycket i paus. Hade jag lovat lyssnarna här att vi skulle ta upp något. Ja men du sa någonting att du ville prata om sociala medier innan vi tog lyssnare. Ja, det ja. vi ska tala med detektiven allmänheten som kan ringa på 0200 11 12 13. Men innan det, det var det vi började prata om i pausen. Innan vi släpper på eh, lyssnarna, så, så, så undrade jag bara om sociala medier. Hur påverkar det folks självbild Och vad slags mental träning är det? För det är ju bara framgång hela tiden. Vi, tog, vi snackade om Instagram. Det är lycka, det är unika grejer, det är titta vad jag har snygga kläder, titta vad flott det här är och så vidare. Och titta framförallt alla ungar, De är så jävla, det är aldrig någon nersketna blöjor och så utan det, ungarna är alltid jävligt, de har lärt sig läsa och skriva vid tre års ålder och så vidare och så vidare. Mm. Det finns ju undantag dock. David Helenius har ju, tycker jag, är rolig att följa på Instagram till exempel. Och så finns det ju, nu minns jag inte om det var han eller Magdalena Graf, men någon av dem har en man som man kan följa också. Så du kan följa henne och så kan du följa honom. och så, Han knäpper de verkliga bilderna okay. och, och hur det ser ut. Och hon då har en lite mer tillrättalagd bild. Lite så man, mer tillrättalagd. Ja, så följer man dem båda så får man tycker jag. Och det, det är självdistans. Mm. Facebook och. Instagram tycker jag, man måste ha klart för sig att det är mjuka värden som, som härskar där. Och det kan ju faktiskt vara en övning i att få unna andra att ha det bra också. Twitter, för min, som jag ser i alla fall, där är det lite mer för cyniker. Råare tongångar. Ja, helt klart. Mm. helt klart. Men blir det inte en konstig... Självbild, alltså jag menar då ser du alla andra säg någon som känner sig som en jävla förlorare här. Plötsligt. jag är misslyckad och så är man kompis med några på sig Instagram och alla det är bara succé framgång de käkar på de finaste krogarna och de åker på flygplansvingar ständigt va och mm. spa och allt, ja du vet, allt det här Ja det är sant Det, det skrivs en historia som bara visar en bråkdel av det verkliga livet där om att säga att en historiker hittar det här om 2000 år eller 1000 år som herregud vad folk hade det bra på den tiden Va? Ja. sen måste man ju också lägga till tycker jag att det är ju faktiskt självvalt, du, du kan ju avfölja en person med ett knapptryck ja, så, så slipper du ju se den personens inlägg då men det kanske kräver mental styrka ja, vissa, vissa kanske är en övning att behålla. Fortsätt följa och se om du kan hålla det För att de härda dig? Ja. ja. Ska vi ta lite samtal här? Vi tar in Christer. Varsågod Christer. Ja, hej, hej hej. Hej. Jag tänkte höra vad du var inne på idrott och individuella sport. Är det lättare att komma över sådana här skräckmotståndare i lagsport? Ja. Jag har ingen vetenskap kring det där Men generellt sett så låter det som att det borde kunna vara Eftersom eh, då kan vi ju hjälpa varandra Man kan Jaha. bli väldigt utlämnad i, i ensam sporter Jag vet inte vad du har sysslat med ja, Jag spelar bord, Jag spelar bordträder fortfarande som du gör faktiskt Jag har, jag har mina skräckmotståndare och, också så och, och du har väl önskemotståndare motstånd också antar jag? Ja, det vet jag inte om jag har. Det kanske jag har, det har jag inte tänkt på. Du vill inte ha någon motstånd i taget. <laughs> Ja, det vill jag väl. Ja. Men jag tänk, man tänker ju som mer att vinna över de man har svårt för. De man, man vinner över. Men en del är det jämnt också. med Men, uh, Man ja. vill ju vinna, sträva efter bättre att vinna mot de man har svårt för. De där som man vinner mot, dem, tänker man inte på så mycket faktiskt. Det kan ju vara så att du, du är en skräckmotståndare för... För vissa också. Det kanske är det. Ingen som har sagt det. Men det, det kanske jag har. Det är ju med bordtennis. är ju mycket med spelstilar. Så man kan ju... Ja, det är mycket med spelstil. Men en kan jag ha lätt för en. Och sen man kan slå varandra så att säga. Det är väl det som är tjusning med bordtennis. Det är så mycket material och... Ja det är rätt Jag gjorde, jag gjorde en intervju med, med Gio Valner en gång Och jag trodde att han skämtade med mig Men det visade sig att det gjorde han inte Varje fråga jag ställde till honom Så tyckte han att det var bra alltså jag, jag skapade en problemställning Till exempel då så sa jag, Kommer du ihåg OS 2004 Då skulle du möta Malin I första matchen eller den andra matchen Då hade, du, hade du fått stryka honom fem gånger rad innan. Var det, det var väl ingen bra lottning. Ja, right, jag tyckte det var bra. Alltså, så att, och och det, det där använde han liksom. Jag har pratat med Jörgen Persson om det där också. Att det, det var inget, det var ingen slump eller det var inte bara ett skämt honom, utan han har alltid jobbat på det här viset. Att vända allting till sin egen fördel. Och det kan ja. vara ett litet tips då när du jobbar med ensam sporter som att Istället för att försöka fly från de här matcherna eller hoppas att man inte möter dem. Så kör en Gio Wallner och eh, hitta fördelarna med det istället. Ja det är en hel utmaning. Det är det man vill sträva efter och spela mot de som är lite bättre och försöka slå dem om man vet att man har chansen om man, det är någon som är jättemycket bättre och vet att man förlorar, det är ju inte lika hårt men vet man att man har chansen och ändå förlorar många matcher mm. men det är ju en utmaning det där att försöka ja, vinna mot dem Men hur, hur går det ett sånt resonemang? Jag kan tänka mig att det skulle kunna gå så här, okej okay, jag får den värsta motståndaren först om jag klarar det, då är det nedförsbacke sen Just det. Då är det, då är det eh, vad heter det? A walk in the park. Alltså, det är hur enkelt som helst. Bara om jag tar mig förbi. Och sumpar man det, säger när det... jag sumpade det, jag hade fått möta den här killen i det fallet. Förr eller senare i alla fall. Kanske ta smällen direkt. Och klarar man det så är. Då vet man att då är det eh, eh, Det där är ett exempel, exempel på när man, när man coachar sig själv så att säga. När man, när man letar ljuspunkter i det som andra kanske tycker är, en, är negativt. Och det där är ju en konstart som går över upp hävdar jag. Mm. Ja. Christer, oh. är du nöjd med svaret? Ja, det får jag vara. Det är, det är ganska... bra. Tack ska bra. ha. Ja, då tar vi någon som kallar sig Lundgren. Lundgren är inte kvar. Då tar vi Matti. Varsågod Matti. No, Hej Robban, uh, nu kommer jag inte ihåg Olof. Olof, gärna. namnet. Sen, sen. Jo, jag skulle vilja berätta först en sann historia. Det var ungefär 88 uh, i Båstad. Uh, uh, det gick parallellt en uh, sån här baktävling för säger uh, med bilar. Det är något som heter Resid, uh, Lady Racing Club. I, i Båstad. I Bårstad, en backdävling samtidigt. Som... Alltså man kör bil i uppförsbackar eller någonting? Ja, just det. Okej. Okay. Ja, och, och min sambo, hon det Hon var inte över det bästa av dem. Men det fanns sådana som äh, Sussan Lindgren och äh, Nettan. Och, äh, ja. och, och, och svenska mästarinnor. Äh. Nördar inte in dig för mycket i den där konstiga ja, ja, ja, sporten okay. nu? Ja, men det var ju bara så bil. Okej, okay. ja, ja. hur som helst. Det var tre, tre stakter och min sambo hon fem femma, sexa före den sista. Men i backen fanns, det var det så uh, brant att man såg inte över, uh, ena av backrönet. Mm. Och där bromsade alla. För att man inte såg? Okej. Okay man såg inget i vad det fanns och då blev det en mental för alla att samtliga bromsade mm. före bakrönet mm. istället att hålla gasen i botten. Men vi gick äh, till fots före sista starten och äh, kollade vägen att den är rak bakom bakrönet. Mm. Och då släppte det där mentala spärren hos henne att när hon kom i mål då, var, då hade hon så överlägsen tid att de som var i i mål kom att gratulera. Mig. Hon sa att de här är fyra kvar, fem kvar som kommer efter mig. Jo, men det där var så snabbt. Och hon sa själv att det var bara det där lilla krigen som släppte. Det var mentalt. Mm. Kan du hålla med? Ja, men det där du beskriver nu är ju rätt intressant. För om du tittar på slalomåkare till exempel så kan du ju se att innan... De, går ju, de börjar ju i mål och sen så backar de ju upp så att säga för backen och sen så åker de i mål så att... Eh, vad de gör är att de, de går igenom allting som kan hända och så vet de hur de ska parera den porten och så vidare. Och det ni gjorde där var ju en slags mental förberedelse eh, som hade avgörande effekt i det här fallet eh, för du hävdade mm. att hon hade kanske inte vågat trycka på annars om inte hon hade vetat hur, hur loppet skulle ut. Nej, hon skulle ha bromsat det ja, ja. Som alla andra gjorde. Ja. Men... Matti, det var en sedelärande ja. historia. Jag ska ha nyheter. Ja, Tack för samtalet. Okay. Tack. Okay. Hey, vi tar nyheter. Vi har en halvtimme kvar med Olof Rölander. Fortsätt ringa på 0211 1213. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Olof Rölander, mental tränare, nu numera mest föredragshållare och med bakgrund i elitidrotten pingpong. Bordpennis alltså, närmare bestämt. Sitter med oss och vi talar med detektiven i allmänheten. Valle, det är din tur Valle. Hej. Jo, jag tänkte fråga coachen där. Hur skulle du få en full fet, gammal gubbe som Aschberg att börja röra på sig? Han behöver ha smaget för fett för att kunna existera. Det där är en omöjlig uppgift, Valle. I yes, händelsefall Nej men Valle var lall på, vi hade kunnat ta ett resonemang. Valle blev lite Valle är lite skräj för mig. Han ringer ibland, jag har skällt på honom många gånger för helt andra saker. Men jag tycker jag du ska vänta, jag, jag tycker Du ska svara på frågan. Ja. Valle, eh, jag vet att du lall på här men eh, du lyssnar kanske fortfarande och ni andra också. Hur gör man för att få igång Asper här nu så att han orkar träna? Ja, det finns ju olika sätt. Vi pratar faktiskt lite grann om det här med träning innan. Ett sätt är ju att skapa ett skräckscenario. Om jag inte tar tag i det här nu, hur kommer, det, hur kan man, kommer jag se ut om ett år? Hur kommer jag se ut om mm. två år, tre år, fem år? Man kan till och med ibland få sådana här bilder. Alltså se hur, hur kommer jag se ut om jag fortsätter den här livsstilen? Så ibland kan man köra skrämseltaktik på sig själv. Mm. Uh, nu vet inte jag hur det fungerar. Och sen finns det ju de andra sätten att man... man börjar med att bara in, inte ställa för höga krav på sig själv det vill säga att jag ska bara jag ska ta på mig träningskläderna och sen kan jag ta med dem igen och så kan jag strunta i det. Mm. För nyckeln där ligger i att det känns ju rätt medislöst. Ja, ja men här kommer det då. Ungefär som när du ska diska så kanske du ser ett helt berg av disk man säger att mm. jag orkar inte ens börja. Då kan man säga att det till sig själv kan kallas för konstruktivt självbedrägeri. Man man säger så här, jag ska diska ett glas och sen lägger jag ner. Det som görs, händer då är att ofta rörelsen skapar känslan. Mm. Det känns så meningslöst att diska ett glas och sen lägga ner. Så att, då har du ändå hällt upp vattnet och ändå satt igång rörelsen. Det här är många kontorsmänniskor som gör på det här viset. De har en hel berg med grejer de ska göra. Så de säger då att jag ska bara sortera det i permarna och sen kan jag strunta i det. Mm. Så rörelsen skapar känslan. Det här, så där har två tips Okej, okay. jag kan ju säga så här eftersom vi nu talar om min träning det är, så, det är lite gulligt av alla att han tänker på min hälsa måste jag säga också. Så är ännu gulligare att han lägger på efteråt? Ja, men det var fan lite skraj. Men, men, men det, att ta på sig träningskläder och sen ta av dem jag kan förstå det för att det blir inte oöverstigligt, men det känns ganska meningslöst. För mig har problemet varit att om jag såg på ett gym eller någonting en gång i världen så var jag om man inte är vältränad så är det ganska gott skick va och då blir det så här då går man in på gymmet och tänker här är ingen vits här ska man ju ta ut sig Och så gör man ju det som att det kan gå på tre dagar och så lägger man ner det. Det är mitt problem. Så att det är ett omvänt problem. Nej, men då kommer du absolut ha nytta av det som jag säger här. Att det, steg ett är ju bara få på sig kläderna och sen så kan man lägga ner dem. Men det kommer inte det kan göra. Jag, det kan jag göra i bilder i huvudet ja. så slipper jag mäcka med det. Nej då, vänta nu. Och så gör du det först. Och sen kanske nästa steg, jag ska ta mig till gymmet, jag ska rycka i en sån här maskin och sen ja. lägga ner. Alltså inte köra mastodontpassen direkt utan successivt skapa rutinen. Ja, vi får se hur det blir på måndag. Eller nästa måndag. Nu ska vi ta in fler ringare. Bigitta är med oss. Varsågod, Bigitta. Ja, men så god dag, och dag. Nu börjar vi med en dålig semester igen. Att vill man prata i radion så måste man väl, den här kanalen så måste man ju se att den kanalen finns kvar. Och det är tydligen så att det skiter man fullständigt. I. Men, Bigitta, det kan du inte göra något åt. Nej, men vi kan uppmana folk att skriva på namnlistan. Ja, ja. Du får göra det lite kort här nu då. Men ah. så det kommer nog tillbaka förr eller senare ändå. Fast ah, ja. det kan ta något år eller ett par. Ah, ja, jo, jo. Det kan vara skönt och kanske man får lite annat att göra ibland. Ja, just det. Det är några som har blivit helt blockerade och sitter och lyssnar från morgon till kväll. Jag vill inte visst, eh, visst. avråda från det men i längden kanske det är osunt. Ja, det håller fullständigt med. Det blir gift som allting. Ja, Birgitta. Hade du något annat ärende nu till Olof? Det var det här med mental coachning. Ja, om vi ska ta någonting väldigt, väldigt drastiskt. Jag har en god vän som också certifierad coach. Som heter Gunnar Karlin. Du kanske känner till honom. Ja, ja. Och han berättade om en man som hade varit med om en flygolycka i USA. Och blev konstaterad i princip att vara en grönsak och skulle aldrig bli urkopplad respiratorn. Men han begärde att bli urkopplad respiratorn. Han ville, han ville alltså ändra sitt liv då? Nej, han hade bestämt det för Alltså ja, han ville börja andas så att säga på han ren var vilja. Elve. Mm. Ja, och det gjorde han. Sen så sa de också, och när han väl kunde bli, börja prata och tala så sa han att om ett år ska jag gå in till det här sjukhuset. Mm. Efter ett år så gick han in. Mm. Alltså han var så grön grönsak, riktig sak vad han konstaterade som Ingen trodde på detta, men detta är sant. Och det är nog det som Lars-Erik Gunnestål har berättat för Gunnar. Ja, just det. Undrar om inte det var en svensk faktiskt. Jag har nu sett den där intervjun som du, som du talar om, om det nu är den. För, eh, och han går ju med, med viss, vissa besvär måste man ja, ändå säga. Går. Ja, Ja. Och, och historien är helt fantastisk den skulle kunna fungera som en bekräftelse på just det vi har pratat om ikväll. Men med det sagt så måste jag också lägga in en liten brasklapp att det är ju ibland svårt för en, en läkare att ge exakta diagnoser. Man kan ju ge ungefärliga prognoser att det, sannolikheten är ju att du inte kommer att lyckas och så vidare. Mm. Men ger man upp så är det självklart att då kommer man ju att försvåra hela processen. Mm. Men om vi tar då tvärtom, har du sett The Pipe Syndrome? Ja, absolut. Ja, det är tvärtom. Vad är det för något? Ja, det, det kallas för inlärd, inlärd hjälp när du, Aha, okay. man har testat det här och sett att uh, om du får lärare att det inte fungerar så ge upp även när hindret tas bort. Ja, ja. Försöker man aldrig göra någonting så är det garanterat att man inte kommer lyckas, kan man säga. Men jag måste också säga eh, det kan vara lite lätt resonemang. Det finns folk som har sådana skador på vad det nu kan vara gärna ryggmärg eh, var det så som är irreversibla och som man det inte finns en fysisk minsta möjlighet att liksom tänka bort eller träna upp. Det behöver man nog respektera också. Ja, ja. Men alltså att det finns någonting som fortfarande heter mind over matter och det är faktiskt så. Mm. Jag ser den här jäddan i parksyndrom som ligger alltså helt de plockar bort, det är så här att man har, har jäddan i ett akvarium och sen med fiskar och sen som den ska jaga och äta och sen så sätter man en tank kring en genomföringlig tank kring de här fiskarna. Mm. Och jäddan Jagar och jagar och stöter på patrull hela tiden så till slut lägger den sig ner och dö, på väg att dö. Då tar han bort den här glasburken mm. och fiskarna simmar alltså runt honom mm. och han gör inte ens ett försök att ta dem så han dör. Mm. Och det här har man ju lyckats visa faktiskt i flera experiment ja. och det här är ju ganska brutalt det där med jäddande. Man gjorde ju en enklare variant, man tog loppor och så satt man loppor i en och kolla hur högt hoppar en loppa. Och en loppar är ungefär 27 cm och så sätter man ett glastak på 25 cm så att lopporna börjar slå i taket och det vill de inte. Så de börjar hoppa 24,5 cm och när man då tar bort glastaket igen så fortsätter de hoppa 24,5 cm. Men det så... visar att de är läraktiga skulle jag säga. Ja, men i det här fallet så har du ju lärt dig att det inte är någon idé ja, ja. Trots att det faktiskt är någon idé. Alltså man tror att så som det är nu kommer det alltid att vara. Alltså en ja. diagnos blir en prognos ja. och, och, och då är det viktigt tycker jag, jag. Jag håller med dig att det är viktigt att ta upp de här exemplen på att eh, man behöver inte alltid eh, köpa vad folk säger utan man kan faktiskt ibland då då så finns det undantag. Men med det sagt så måste man också ha respekt och förståelse för att vissa saker är som de är och då kan en acceptans också för situationen finnas som en, en, en väg att gå. Bigita. Ja? Är du nöjd med svaret? Det får du lov att vara för jag vill släppa in fler. Tack ska du ha. Varsågod, jag är jättenöjd. Tack, tack. hej. Då tar vi Hans. Varsågod Hans. Hallå där. Nej, det där. Är... Hallå. En gång till Hans. Hej. Hej, hade du ärende? Exakt. Jag skulle säga att äh, svenska män är lite mäsa för att det är finska män och afrikanska Aklilo. män. Aklilo, Aklilo, jag hörde att det är du. Nu fimpar jag det, För att Aklilo hade varit otidig mot dem i slussen. Och nu spelar hon man för att komma igenom. Nej, jag gick inte på den enkla. Josef, varsågod. Josef! Nej, Josef, du får inte sitta och sova när du ska vara i radio. Då tar vi Anna. Varsågod. Hallå, hej. Hallå. Hallå. Hej. Kom igen, Anna. Ja, just det. Jag har en fråga där jag själv har kommit i en ond cirkel. Där jag själv saboterar genom att... Ja, I flera år, jag är 35 år gammal. Och jag har försökt gå ner i vikt. Och jag går ju ner i vikt... Men sen självsaboterar jag genom att ja, jag börjar äta igen eller jag börjar dricka. Och hur kommer man ur den här dåliga cirkeln tänker jag. Du är nog inte ensam om det där. Eh, inte att döma av eh, vad man ser och läser om. Mm. Det där är ju en problematik som många känner igen sig helt klart. Det finns ett träningsprogram som Lars-Erik Unestål har gjort- som jobbar just med de här bitarna- där man får lära sig inte bara- att, att finna någon form av målvikt- utan också behålla den. Och det är det där steget som är så krångligt. För det låter ju som att du, har jobb du jobbar i projekt. Det vill säga att man-, man Man, blir, man mår tillräckligt dåligt eller man kommer till en punkt där man säger men nu måste jag göra en förändring och den drivkraften bygger på att du är missnöjd med nuet, antar jag det här är en liten eh, analys som jag får göra bara utifrån din lilla information och sen när man inte är tillräckligt missnöjd längre så drivs, försvinner motivationen Ja, precis, men alltså mitt problem i, i den här cirkeln det är så med hela mitt livsmönster vad det gäller yrke vad det gäller eh, pengar vad det gäller vikten, att Det, jag, gör, jag gör om samma sak i de senaste 15 åren har jag gjort samma sak. Och min, mina mål är de samma. Mm. Förstår du vad jag menar. Mm. Ja, men det. Alltså... Och det är liksom, jag, måste komma till, jag måste komma ur den här silken. Hur kommer man? Det är liksom att man har ett mål, man går mot den. Sen, har man, sen kommer man dit och sen gräver man in sig i någon sorts depression och sen när man tar sig ur den så är man på ruta ett mm. och det, det kan ju finnas en problematik här som inte har att göra med, med enkla svar som man ger i radio utan eh, utan att problematisera för mycket så kan det ju vara så att det kan vara någonting man behöver prata med någon expert om och se om det vad det här handlar om egentligen det kan ju vara så att det, det ligger någonting annat här som inte jag har expertis för att, att kunna svara på men Ett, ett grundläggande tips är ju någonstans att försöka reda ut det här ordentligt med någon expert i området. Och vill du ha något litet tips av mig så där bara så, mm. så skulle jag ju säga att det här, det här träningsprogrammet som Unus har gjort nu eh, finns. Och nu tappar jag i namnet vad det heter, och jag tror det heter det har någonting med. Eh, uh, ja, nej, tyvärr, jag släpper Men, Men nu kan man hitta det och man går. Ja, på Ja, det finns en hemsida som heter boenavida.se Det är godalivet.se fast på libero-spanska då ja. boenavida.se, där har de ett träningsprogram <skratt> som handlar om just det där och eh, det är ett utarbetat program för att hjälpa till med de här så att du får en annan bild av dig själv mm. Det kan vara, kan vara så att det ligger en gammal, en gammal bild då, och spelar som gör att man eh, drabbas av precis det där som du... Som upprepas som ja. dig hela tiden oavsett ja. vad man gör mm, Men okej, okay, Du får det. prova det Anna. Tack mm. för samtalet. Hej. Vi har bara slutspurten kvar här med Olof Rölander. Eh, ni kan fortsätta ringa på 0211 12 -13. Det finns tid för några samtal till. Det här är Aschberg på 1,9 Radio 1. 1,9 Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vi är nu några samtal till till den mentala tränaren, numera mest föredragshållaren Olof Rölander och då tar vi in Abdel Masia. Varsågod. Ja, hej Olof. Hej. Olof, två ämnen jag hoppas att du kan bidra med hjälp till. En handlar om underprestation och den andra handlar om undvikande. Det första. Sverige har världens bästa tennisförmågor, bästa tennisstruktur. Jag har kommit på kampen. Bästa förlåt, jag hängde inte med. Bara, Sverige har bästa tennis så kallade dråmaterialet. Tennisråmaterialet. Alltså folkmaterialet. Ah, ja, okej, okej. Okay, okay. mm. Och bästa struktur. Mycket bra struktur med klubbar och allting. En det är en supermakt. Resultaten är skit. Jag kom på kampen med dem för länge sedan. För jag tyckte att om de inte kan analysera fel- då blir det ingenting. Här vill jag, ifall du kan rekommendera något- och låt mig se på förhand. Vi kände till sen långt tillbaka från- det namnet du nämnde, Lars-Erik Unestahl- och Willy Railo. Det blev ingenting, men som resurs- Sverige är fortfarande värld, en av världens bästa. Det andra- är att folk i Sverige underskattar sitt ansvar, alltså vi alla underskattar vårt ansvar, överskattar hur staten kan skydda oss för den här nya faran som finns i molnet. Hur kan du behandla dessa två fenomen? Det ena är underprestation, den andra är undervärdering av ansvar. Nu då? Ja, jag vet förväntar dig några enkla svar på det här. Nej, precis jag tänkte vad som helst för jag vill så gärna att man ska få hjälp här jo. jag vet I'm terribly sorry a, ja, ja, ja, håll igen ska vi se om det kommer något det där var jo, rätt men... svåra frågor Det, det, det är ju lite värderingar i det där också. Det här är ju din det. åsikt. Jag är inte helt säker på att, att det här stämmer. Jag har liksom inte faktakollen klar här. Utan... Du får gärna höra av dig till mig Vänta, vänta, vänta, vänta. Sorry, sorry, sorry. sorry. Ja, nej, men det, som sagt, du säger då att, att vi underpresterar i, i, i Sverige. Det har vi i och för sig inte alltid gjort om man tittar på tennisen. Så... Nej, absolut inte, men, men resurserna finns kvar. Vad är vänta, håll igen nu så kommer ja. ett resonemang. Ja. Och vi har ju alltså haft då tennis under i Sverige vid, vid flera tillfällen. Eh, och det verkar ju som att det är det pendlar. Du det har ju, ta min sport, bordtennis, så var ju ungen, var ju fantastiska på om det var på 60-70-talet. Och mm. sedan dess har de inte lyckats komma tillbaka riktigt. och Sverige bortennis likadant. Vi har, nu har vi större problem och sådär. Eh, det betyder ju inte att systemet eller att vi underpresterar utan det, ibland så är det så att vissa saker, vissa komponenter måste komma samman samtidigt och några av de här faktorerna är faktiskt rätt svåra att förutsäga och, och skapa utan en del verkar vara en lite slump också. Samtidigt kan jag hålla med dig om att har man så alla de här resurserna, varför får vi inte fram bättre tennispelare? Men just tennisen kan man ändå känna att det är ju rätt fantastiskt med det lilla landet vi är, att vi har lyckats prestera så pass bra. Mm. Och det andra med att jag anser att vi underskattar Vårt ansvar och vi överskattar vad stapeln kan göra åt oss när det här nedförande beträffar molnet. Men är... den frågan förstår inte jag och om ja, inte jag för... förstår den så är det säkert någon lyssnare som inte gör. Faran med molnet förstår jag vad du menar ja, men det... vad är det, vad är det, varje individ ska göra? Ja, precis för det är dessa motorvägar, kommunikation, och nu finns det en massa banditer där, men vi måste ta vårt ansvar, men folk tror... Det betyder för... att ge fan i att använda molnet menar du? Det beror på, men vi måste liksom vara... Ja. Så, alltså, ja, men den diskussionen, vara... då måste vi ha tekniskt underlag för att föra den vidare, vad handlade det om konkret och så. Det är inte en mental träningsfråga. Jo, ah, okay. kanske att man inte använder det bara automatiskt, men vi, den är för krånglig nu. Okay. Abdel trevlig helg på dig. Tack, mina herrar. Hej. Susanne, varsågod. Susanne är inte kvar. Då tar vi David. Varsågod, David. Hallå, hej. Hallå. Tjena, Arsba. tjena, Olof. Hej. Jag Tja. har en liten fråga här. Det är så att nu har jag känt igen mig lite grann det där med att, som du berättade tidigare, att vad man tänker det kommer hända. Alltså jag har ju varit nu arbetslös i två veckor och jag är hu hur jäkla deprimerad som helst. Försökt att hitta arbete, varit på intervjuer, massa olika intervjuer och jag vet att jag är bra. Jag vet ju det. Men eh, alltså jag tänker på hela tiden men det händer ju inte alltså. Antingen hör de inte av sig eller så vet jag inte. Man hamnar bara i någon sån riktigt jäkla ond cirkel så kommer man till ett arbetsplats och ska börja där. Då är det helt plötsligt ett sånt jäkla oseriöst arbetsplats. Så jag vet inte, jag har matit en riktig ond cirkel. Har du varit så arbetslös i liksom... två veckor, så har du? Ja, tre veckor kan man säga. Ja. Eh, det är bra att du tycker att det är lång tid. för att det, Jag skulle se det som ett väldigt gott tecken på att du är på gång. Eh, för att, ja, de flesta andra skulle nog säga... Har de varit eh, borta från arbetet i två, tre år... Då skulle de tycka att det inte har hänt någonting. Men på två, tre veckor... Hur många missöden kan du ha råkat ut för, känner jag då? Ja, alltså jag har ju barn på gång, så jag är skitdeprimerad. Jag vill verkligen bara hitta ett seriöst jobb och liksom vara kvar där i ett riktigt länge period. Mm. Och jag har varit på massa, massa intervjuer under den här perioden. Som sagt, mitt gamla jobb, avdelningen ner på grund av, jag vet inte vad, men i alla fall. Och men när du säger ja, massa intervjuer, hur, hur många pratar vi om då? Ja, alltså mer än sju stycken skulle jag säga. Du har varit på sju stycken alla... på två veckor redan. Ja, det, ja, som sagt, det är mycket. Alltså. Jag, jag har verkligen försökt göra det bästa. Och jag, jag tycker att det går bra på intervjun. Jag, det, det är en bra magkänsla som jag, jag känner på intervjun och efter intervjun. Men sen hör de inte av sig. Liksom. Nu skulle en höra av sig nu i fredag liksom, ja, den här veckan och nu är fredagen över och de har inte hört av sig. Då tänker man, fan, är det dåliga de inte tar in mig? Eller Vad är liksom grejen? Hör av och säg till att nej, men du vet, mm. vi går vi, vi vidare med en annan kandidat helt enkelt. Mm. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara ett dåligt tecken. Alltså, det skulle ju kunna vara så att på måndag ringer de och så är det ett positivt bekymmer. Du har att du helt plötsligt har ett, ett jobb att välja med. Så det du menar är att de inte ringer på fredagen betyder att du inte har fått jobbet. Det är ju inte säkert. Vi vet ju inte det ännu. Och det jag tänker är att behåll den här energin du har nu men skriv ner på papper exakt hur många jobb det är för att när du säger det, att jag har varit på massvis massvis med jobb, du har, varit sjuk, du har bara varit borta i två, två, tre veckor, det kan inte vara så vansinnigt många du har hunnit med känner jag, för du måste ju ändå boka tid till de här mötena och det måste ju hänt, så jag, jag ser inte att det kan vara så där vansinnigt många, nej du har hunnit fått den, så konkretisera för dig själv, få ner det här, hur många handlar om egentligen, vad hände där vill jag ens ha det här jobbet Så att, mm. då kommer du kanske få komma fram till att än så länge så ser det rätt bra ut. Har, bara det att du hamnar på intervju. Jag jobbar med människor, de kommer inte till intervju ens en gång. Så mm. att du är bra, du komma... kommer att hitta vidare. Det gäller att behålla eh, tron på att det här kan faktiskt funka så att du kan hålla motivationen uppe. Tack. Det är det, det, är det jag undrar. Alltså. Hur ska jag komma ur att jag slutar deppa ner mig helt onödigt? För att jag har ju så goda, goda tankar och jag är ju jättepositiv av mig själv alltid. Mm. Men när det liksom händer såna grejer om och om igen efter varandra- då, då tänker man, fan är det, är det jag som är överpositiv? Du verkar, du verkar inte bara energi. Du, du, du, jag skulle beskriva dig som närmast rastlös- jämfört med väldigt många andra, och det tror jag är skitbra. Mm. Nu är jag inte någon expert på varje sirena eller andra- men det är bara en spontan reflektion. Mm. Men för att avsluta det så kan jag säga att- eh, när jag jobbade med arbetssökande så hade jag mycket den här tanken- att man ska alltid ha någonting på gång. Vänta inte på någon- Nej, jag vet inte. Det Nej, jag men alltså, det när någon säger här. så här, du får besked på fredag okej, ja. då ska du redan ha andat på gång är du med? Så att hela tiden ha något på gång för det man gör ofta när man är arbetssökare har upplevt i alla fall, det är att man söker ett jobb och sen väntar man två, tre veckor och då händer ingenting under den tiden och så blir det bakslaget det blir så stort då, alltså det känns som att man har gått bakåt nästan. Så att ja, hela det, tiden ha något nytt på gång. gång, vänta inte på någon. Du, David, vi måste runda av där. Aj, ja, men lycka till nu, håll lågan uppe bara. Ja men, lycka ja, till. Tack så bra. Ja. Olof Rölander jag började här med mina fördomar om träning. du har knäckt en del av dem eh, tusen tack för att eh, du kom hit tack, du var nära eh, därmed är eh, detta program slut, veckan är slut, jag får önska alla en trevlig helg eh, vi är tillbaka på måndag 15.00 som vanligt det här är Aschberg på 101,9 Radio 1, god afton 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.